Citizens of Gotham, you're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the Season of Crisis with special guest star Freddy. Slog en nyhetsbomb ner i serievärlden. Den legendariska serietecknaren Jack Kirby lämnade Marvel Comics och började arbeta för deras konkurrent DC. Bland mycket annat skulle han där skapa en storslagen och banbrytande berättelse som sträckte sig över flera olika serietidningar samtidigt. En saga om mäktiga kosmiska gudar, bizarra genetiska experiment, häpnadsväckande utbrytta kungar och oståbbart entusiastiska ungdomar. Denna historia introducerar en uppsjö av nya fantasifulla koncept och märkliga karaktärer varav många skulle få framträdande roller i DCs universum under lång tid framåt inklusive den fasansfulla Darkseid och hans jakt på den mystiska anti-life equation. Så håll hårt i din Motherbox, se upp för mikroskopiska kloner och dödliga skidstavar för nu reser vi genom en boom-tube till Jack Kirbys Fort World! Hej och välkommen till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag och med mig som vanligt är ju du Jönsson. Hej på dig. Ja, hej på dig Andreas. Hej. Hur är det med dig? Ja, men det Det, det är bra. Mm. Mm. Okej. Okay. Är, är, är det bra med dig också? Ja, oh, tack så att fråga. Jättebra. Jättebra. Det är ju faktiskt så att vi har vår crisis expert skedde med oss idag igen. <laughs> ja, hej, alltså, jag, jag, jag lovade i, för, i sista crisis-avsnittet att ni aldrig skulle höra mig igen, men eh, ja. jag har liksom slagit mig igenom den här väggen eh, och, och ändrat kontinuiteten så att jag, jag fortsätter att vara med. Ja. Eller var det nu vad som hände. Ja, men precis. Varmt kommer tillbaka, Frede. Tack, tack. Uh. Ja. Vi ska ju prata om Jack Kirby's Fourth World idag Och det är därför som vi verkligen behöver dig Fred oh. eh, ja, det så kan du väldigt mycket om ämnet Men eh, här brister ju också kunskapen rätt så mycket för ja, Både mig själv och, och för dig också en del Jönsson Men mest för mig tror jag som inte har läst så himla mycket eh, Jönsson hur är din koll på, på Kirby's Fourth World? Den är, den är begränsad alltså. Ja, den mesta av den kommer från Superman The Animated Series där äh, Darkseid med Anhang dök upp med jämna mellanrum och, och sen äh, har jag läst lite modernare New Gods grejer som den äh, inte särskilt bra Death of the New Gods som vi kommer äh, nämna lite grann tror jag när vi kommer fram till äh, Countdown to Final Crisis och sådär. Och Också även en, en av de lite Modernare Mr. Miracle-serierna Av jag tror det var Tom King Som, som jag tyckte väldigt mycket om mm. Och Mitch Gerards men, men, men originalet har jag nästan Inte läst alls, jag har en samlingsvolym Med original Mr. Miracle, men jag har det var Länge sedan jag läste dem ja. Men Fred, Hur, hur, är, hur är din då Till de här serierna? Ja, alltså det var ju så att jag, när jag efter ett tag, när jag hade läst DC-serier tag så började jag liksom tycka så här att, ja, men det är ju mycket, alltså, och det, det är det som vi kommer prata om också att här, hela den här mytologin då i de här Jack Kirby's Fort World alltså, det genomsyrar ju DCs universum och det är ju, många karaktärerna har ju viktiga roller i många senare DC-serier, så då tänkte jag att ja, jag, jag måste ju läsa det här och, så, eh, och, och, och då så fick jag då köpte jag liksom en samlingsvolym eh, och liksom den är jätteshock. Det är en sån här enormt, tung bok. För att det är ju, det är väldigt många nummer som då Jack Kirby gjorde då. Det är fyra olika seratidningar. Och så samlade de i den här jätteshocka samlingsvolymen. Och jag, jag, jag ångrar alltså Jag hade gärna velat... Om man kunde typ köpt dem i, liksom i typ fyra separata volymer och sånt där. Det hade var lite mer hanterbart. Men, men jag är ändå, på något sätt är jag ändå glad att jag köpte den här. Och sen så läste jag den från pan till pärm. Och sen dess har jag inte läst så mycket mer World <laughs> Faktiskt. Men det, det kommer jag nog göra fram till Jag har ju verkligen med det här om det här formatet på, på de här megasamlingsvolymerna: att det är väldigt klumpigt ja. att läsa. Mm. Det är intressant, jag gick in och kollade på just och på kanske beställa hem den där omnibusversionen mm. som, som du pratar ja. om. Den är ju nu, men det ska komma. Eh, eller har kommit tror jag kanske en eh, ny, <går> ny, ny, ny tryckning av den. Men eh, går man in och läser recensioner på till exempel Amazon på den så är det mm. väldigt många ettor den har fått eh, av det är människor som har fått en version där en ja det är väl jag, jag tror det är ett omslag som är fel på en sida i vissa versioner ja, men precis. Men det pratar ja. vi om att du hade ju fått rätt på din. Men, precis, Jensentur ja, var. Jag blev väldigt lycklig att jag, jag, jag gick ju direkt till den sidan när jag, när jag fick den och liksom kollade, ja, okej, okay, det var rätt. Men det, så det är väldigt missvisande när man går in och, och man kollar så Amazon recensioner på just den här så så väldigt mycket ettor. Och man blev så här jaha, okej. Okay. Är, är det jätte dåliga serier eller vad är det som är grejen här liksom. Men ja. då, är, då är det då Såklart, väldigt irriterande att, att ett, ett omslag inte är med. Men ja, ja. Eh, upplägget idag är ju att eh, du kommer få berätta eh, om de här serierna och eh, det är du som mm. egentligen har upplägget så att eh, ja. eh, jag ska inte prata så mycket om det men eh, det, tanken här är ju dels att vi kan få en övergripande bild av Kirby's eh, fourth world och, och, men, men kanske också liksom fokusera på de mest intressanta karaktärerna här som introduceras då eh, och vi, vi har ju pratat om det här för att vi vill, ju. dels så personligen vill jag lära mig mer om det här. Men också att vi ska på något sätt kunna skapa här ett litet referensavsnitt. Så att vi kan peka våra lyssnare till det här avsnittet sen när vi kommer in på de här karaktärerna i, i andra serier och avsnitt. Så förhoppningsvis så kan vi få ett väldigt... Uh, uttömmande avsnitt här om detta så behöver vi aldrig prata om det igen nej men uh, <laughs> uh, det är i alla fall tanken Jönsson har du någon annan baktanke? Nej, det är väl alldeles ypperligt och det är ju den kopplingen som New Gods har här och till säsongen Season of Crisis. De, de existerade väldigt mycket perifert i Crisis on Infinite Earths men allt eftersom våra avsnitt och våra krisisar kommer att tilltas så kommer de att ta upp mer och mer plats och då är det bra att kunna ha, ha ett referensverk i, i ryggen. Och kunna jämföra med hur andra, hur andra författare liksom tolkar de här figurerna jämfört med hur Kirby tolkar dem. För det, det, det finns många intressanta skillnader skulle jag tro. Ja, men Jönsson, du har grävt fram lite bakgrund på Jack Kirby. Om jag inte har missförstått det här så jag tycker att vi börjar med att gå in på bakgrund. I am vengeance. I am the knight. I am the relevant background information required for this episode. Ja, men visst, tack så, tack så mycket Batman eh, för det. Jo, men Jack Kirby, vad? Eh, lite av ett. Eh, lite av ett. Han har lite av en speciell plats, kan man säga, i, i, i serietecknar- och författarkanon. Eh, han kallas ju för Jack the King Kirby med all rätta. En titel som. Eh, Rob Lifeld försöker sno av honom men eh, vi får väl säga att han inte har lyckats med det va. Han har ju tecknat New Gods också Rob Lifeld men ja nej. Ja, om vi kan kalla det Rob Lifeld att teckna så kan vi absolut ja. säga att han har tecknat New Gods. Men eh, vi rullar tillbaka hela vägen tillbaka till 1917 då föds Jakob Kurtsman som är Jack Kirby's eh, riktiga namn. då. Eh, Jack Kirby var ett av många, många pseudonymer som han använde när han eh, tecknade under Golden Age. Men det verkar som att liksom, Jack Kirby var det som han gillade allra bäst. För det verkar, det verkar som att han till slut fastnade för det och liksom, fortsatte använda det. Eh, han samarbetade under Golden Age väldigt mycket med Joe Simon som eh, var en författare och tecknare. Eh, och eh, tillsammans med honom skapade Kirby bland annat Captain America för Timely Comics det som skulle bli Marvel. Men han passade också på att gå in och radikalt förändra karaktären Sandman för National Comics som sedan skulle bli DC. Sandman var ju den här mystery man figuren med fedora och gasmask som liksom sövde, sövde brottslingar med gaspistol. Men efter att Joe Simon och Jack Kirby hade tagit sig an honom så hade han tights och en sidekick som hette Sandy the Golden Boy och, och hoppade runt på hustak med sin wirepoon- Fantastiskt ord. Eh, tillsammans med, med Joe Simon eh, kan man också säga att Jack Kirby skapade subgenren Young Romance som eh, var en, en av de genrer som sen liksom knuffade bort Superhjälteserierna lite grann under den här perioden mellan Golden och Silver Age. Även om han började eh, och jobbade mycket frilans på olika eh, förlag så blev det under Silver Age eh, 50-60-talet på Marvel han blev mest liksom framstående. Eh, han jobbade med Stanley och har på ett eller annat sätt liksom varit med och skapat i princip hela Marvels Silver Age superhjältestall. Alltså det som mm. det som numera. Ja, vi ser i Marvel-filmerna och så vidare liksom, Kirby har varit med och liksom petat mm. På nästan alla karaktärer där eh, Och det är väl där han också får Det här namnet The King of Comics Eller Jack the King Kirby eh, När han samarbetade med Lee så använde de den så kallade Marvel-metoden. Det vill säga att Lee hittade på en idé, skickade iväg det till tecknaren som tecknade allting. Och sen så lämnade tecknaren tillbaka det till Lee och sen hittade Lee på vad det skulle stå i alla pratbubblor. Detta är hur Stan Lee liksom kunde skriva så pass många serietidningar som han gjorde varje vecka. Och på 70-talet så hade liksom Kirby's förhållande med Lee och med Marvel i stort, det hade börjat surna. Kirby han ansåg att han hade för lite kreativ kontroll Han, han ansåg att Stanley Alltid tog för mycket credit och var för, liksom för, Han var för mycket helt enkelt Något som vi kommer att prata om senare När mm. Fred går igenom Fourth World uh, Kirby ansåg att Marvels ledning, inte Stan då, uh, liksom Hade som inställning Att Kirby inte skulle få Credit och det var han inte ensam om bland de andra Marvel-tecknarna. De, de var inte så intresserade av att låta honom förhandla upp sin lön. Och, och liksom, det, det, det växte och växte. de här. Kirby var inte anställd på Marvel utan han var frilansare som liksom kontrakterades av Marvel. Och det ledde då till att Marvel kunde ha lite friare tyglar. Med vad de kunde göra och inte göra med hans lön så att säga. Men konflikterna de kulminerade i att Marvel erbjöd honom en fast tjänst. Och när Stan Lee beskriver detta så säger han att Men det var ju en tjänst där vi skulle bli jämlika. Där du och jag skulle tjäna precis lika mycket och jobba lika mycket ihop och skulle ha samma liksom credit. Men när man hör liksom Kirby beskriva det eller Kirbys liksom efterlevande och hans eh, assistent och så så var det liksom en fast tjänst med riktigt pissiga villkor bland annat så fick han liksom inte lov att ta till någon form av eh, så här eh, lagliga medel för att kräva kredit på sina skapelser eh, det stod liksom i kontraktet så här ja, men skriver du på det här då säger du att det är vi bestämmer rörande vem som ska ha kredit för vad gäller liksom. och det tyckte liksom inte Kirby särskilt mycket om Han skulle ha avsagt sig rätt mycket upphovsrätt Helt enkelt om han hade tagit den här tjänsten Så han sa upp sig Det finns en legend om att en dag Så bara satt Kirby's cigarr På en anslagstavla på Marvels kontor Och den höll fast en lapp där det stod I quit Kirby bodde i Kalifornien då Och Marvels kontor låg i New York Så det är inte, inte superduper troligt Att detta är sant men, Men man kan äh, säga att det finns, det finns många legender om Jack Kirby. <laughs> ja, precis. Uh, så uh, Kirby då, han, han gick till uh, sin bekante Carmine Infantino på DC. Uh, mm. Och uh, DC ville ju jättegärna ha uh, Kirby. Kirby var ju erkänt stor, även om Stanley kanske tog upp det mesta av platsen så visste ju folk att, att uh, Kirby var en av de stora på Marvel. Uh, så de eh, spenderade två år Med att hamra ut ett kontrakt Mellan DC och Kirby Det ska sägas att i dagens penningvärde Så tjänade Kirby Cirka två miljoner svenska kronor Om året när han jobbade på Marvel Så det var liksom inte så att han Han var en av de många utfattiga eh, Tecknarna eh, ja. Så han, han tjänade bra Men han hade också eh, Han hade väldigt fasta principer Kirby mm. ja. Och det ledde honom då till DC och de, de lyckades till slut hamra ut en treårsdeal med möjlig förlängning och Kirby han, han gav kreativ kontroll över tre egna serietidningar samt fick ta över Supermans pal Jimmy Olsen som var mm. den, den dc serien som sålde sämst då. Ja. Eh, och de, detta Du ska få hoppa in Fred, men detta var ja. för att eh, Kirby inte vill stjäla jobb från någon annan. Och ja, supermans pal Jimmy Olsen hade inget fast creative team mm. eh, Så då, då tänkte han, ja men det är bra Då kommer jag inte in här och skor mig med, med DCs stall liksom. eh, Faktiskt är det så att eh, Kirby hade, han hade tecknat och, och så, men han hade aldrig riktigt författat själv. Mm. Alan Moore säger i någon intervju att eh, mycket av det Kirby liksom eh, som, eh, som Stan Lee har postat sig skrivit är sånt som Kirby klottrade i marginalen medan han tecknade. Men jag vet inte riktigt hur pass hur mycket vi kan tro på Alan Moore därför att som vi kommer att se har Kirby en väldigt speciell stil att skriva på eh, än som Lee Ligger lite bättre på att nå ut Om man säger som så Men han fick inte lov Rättare sagt, han fick lov att teckna Superman och Jimmy Olsen Men DC tecknade alltid om Superman och Jimmy Så att de inte skulle se för olika ut Från hur folk var vana vid att se dem Så Al Plastino eller Murphy Anderson Som i vanliga fall tecknade de här karaktärerna Fick liksom gå in och teckna om Kirby's original Mm. Uh, vad Kirby kände inför detta uh, Det vet vi inte riktigt uh, Men uh, Det ser väldigt konstigt ut uh, När man läser de här, och det, är liksom, det är en helt annan tecknad som tecknar vissa figurer Ja, Kirby har en väldigt distinkt stil Och det DC var väl ja. rädda för att uh, Hans distinkta stil inte skulle funka För uh, de här flagship-karaktärerna jag, jag, jag vet inte om är. Jag, alltså, jag kan förstå det DC tänker där Men jag kan också tänka att ser hade, hade fel där <laughs> liksom. ja. uh, Men dessa titlar, han, han då fick totalt fyra titlar han då fick ha hand om, de bildar liksom det gemensamma narrativet Fourth World och det är därför vi är här idag. Och jag kommer bara prata lite lite lätt om det för detta ja. är det Fredde du ska gå in på sen. Mm. Eh, men man kan väl säga att de är lite av en sammansmältning av Kirby's kosmologi som han la eh, liksom, eh, grundstenarna för redan på sin tid eh, på Marvel. Jag vill minnas Fred, har inte du skrivit, mm. skrivit en artikel om detta eller ett forum Jag ska på for, man... forumet ja. lite grann om det att det finns vissa kopplingar till specifikt Marvel de har ju, den här, de har ju en superintivation av den här Tor, av Thor alltså, och liksom Ascords mytologi mm. och vi kommer få säga att det, det, det är kopplat lite grann till det som Kirby skulle göra på DC senare Vi kan ta det senare när vi kommer, kommer så långt men äh, äh, Ja Ja men precis Ja, yep, yeah. på nej ja, han, han, det var inte bara det han han liksom mm. förde in i serierna som sagt du får gå in på det mer i detalj ja. men där var, där var även hans känslorörande att ha lämnat Marvel där var lite han plockade mycket av sig själv och så vidare och ja. så vidare och så vidare eh, men de varade inte så fruktansvärt länge de här eh, Fourth World serierna eh, och det kommer vi gå in på mer eh, så mm. det, så Kirby eh, sattes på att skapa lite andra grejer på DC också. Mm. Ja. Där ibland Kamandi, som vi har pratat mm. om i Crisis on Infinite Earth. The Demon som vi har pratat lite grann om i vårt Halloween-avsnitt. Eh, Omak, som vi kommer att prata om lite senare. Eh, han skrev The Losers tillsammans med sin gamla parhäst Joe Simon. Han gjorde en helt ny Sandman igen. Mm. Eh, tillsammans med Joe Simon, med mera, med mera. Eh, det, det verkar dock som att den kreativa kontrollen som Kirby liksom sökte när han drog sig till DC inte riktigt fanns på DC trots att han fick hela liksom, möjligheten att skapa Fourth World. Mm. Ehm, för han satt så ofta på att teckna serier som han inte var så sugen på att jobba på. Ehm, Likaså var liksom, DC inte alltid sugna på att liksom, ge efter för Kirbys kreativa impulser. Ehm, och Det låter liksom illa, men samtidigt får man komma på att han, han liksom, han var ju anställd av DC som tecknare. Det är liksom, det är klart han kan förväntas teckna det är DC säger åt honom att teckna då, det var ju hans jobb liksom. så det är, det är lite ge och ta och det verkar mm. som att eh, Kirby som i intervjuer verkar ändå vara ganska så här positivt inställd till både Marvel och DC eh, och även deras användande av figurerna han har skapat ändå liksom var lite svårjobbad där eh, vad som är lite svårare att ha förståelse för, det var att Kirby sägs vara rätt så illa omtyckt på DCs kontor Uh, det, det sägs att uh, på grund av att alla år han liksom jobbat för Marvel och på grund av liksom den rivaliteten som fanns då mellan de två och hur inflytelserik som han uppfattades som så snackades det en hel del skit om honom bland de andra tecknarna på DCs kontor och detta, detta liksom förvärrades av att han då jobbade hemifrån i Kalifornien och DCs kontor också låg i New York så att han skickade ju in Alstor till DC och DC då som vi pratade om tidigare tecknade om en del av hans karaktärer, en del av hans liksom, tuschare tecknade om och, och liksom så här. Och han kunde liksom inte göra någonting åt det. Han, han kunde inte stoppa det. Liksom. Mm. Så liksom när hans kontrakt tog slut på DC så gick han tillbaka till Marvel och en en gång Stanley blev han varmt Välkomnad tillbaka. Mm. Och det är ju trist att man alltid måste ta. Det Stanley säger med en nypa salt Men det är tyvärr så det, det, det, Men det verkar också på Kirby-intervjuer och sånt som att han Var rätt glad för att komma tillbaka Och sen var det lite svängar fram och tillbaka Exakt var han befann sig vilket förlag han befann sig på Vid vilken tid och så vidare Och det mm. går vi inte in på nu Utan nu ska vi helt enkelt gå in på Jack Kirby's Fourth World Ja, tack så mycket för den bakgrunden Jönsson, skitbra jobbat det var, det var verkligen fantastiskt Jag håller med Ja, nej men det var det Fredde mm. Jag tänker att låta dig ta över ja. vad, vad handlar de här serierna egentligen om? Jo, jag kan ju förklara nu för lyssnarna att, Som vi sa, som jag tror vi sa den här innan Så är ju det här, alltså Fort, den här Fort World-historien Den är alltså uppdelad i fyra serietidningar Uh, och jag tänker, att jag, men, uh, jag tänker liksom gå igenom och beskriva de här serietidningarna en och en nu här så att jag börjar med en från början till slut. Uh, men det är viktigt att komma ihåg då att uh, ska man min, min, min liksom rekommendation, jag alltså, vill jag verkligen understryka det, att man ska inte läsa dem en och en. Alltså först ska man läsa igenom alla nummer av en och sen går vi vidare till nästa. man ska läsa dem i utgivningsordningen, alltså, för att det kan vara en his alltså, Historien den går ju löp på emellan numren och det är det som är så nyskapande när den här serien kom. Eh, så att, eh, gör inte som jag gjorde nu här eh, utan eh, lä läs dem i, i rätt ordning och ni kommer att få se, jag kommer att säga lite grann också om att eh, fast här fortsatte historien i, i den andra tidningen så ja, ni kommer att märka hur det blev eh, men vi börjar ju då med den, den första av de här tidningarna som faktiskt den första som, som kom ut då eh, och det var ju naturligtvis då eh, Supermans pal Jimmy Olsen. Eh, som jag hade funnits tidigare, men som Kirby då tog över handen då. Eh, eh, och ja, jag kan ju jag kan börja berätta om handlingen som eh, som här, sker här då. att eh, Daily Planet eh, har ju nu blivit uppköpt av Morgan Edge, eh, en media mogul helt enkelt. Eh, och tidningens reportrar, eh, vilket inkluderar både Clark Kent och Jimmy Olsen och även Lois Lane och sådant, eh, har blivit, de har blivit, blivit tv-reportrar istället. Så Jimmy Olsen han får ju uppdrag av Morgan Edge att rapportera om The Wild Area och det ska han göra, det är en plats utanför Metropolis som är väldigt mystisk och det ska han göra tillsammans med The Newsboy Legion som är en gammal, som är en, en, en grupp med ungdomar, ursprungligen en Golden Age-grupp men som nu har uppdaterats och som är barn till de ursprungliga i Newsboy Legion. I dera, och de åker dit i deras fordon The Whizwagon <laughs> för att jag ska hitta designa spännande fordon och när de när de kommer dit så upptäcker de att The Wild Area den befolkas ju bland annat av ett motorcykelgäng som heter The Outsiders alltså inte Batmans Outsiders och de lever i en trädstad som kallas för Habitat och där bor även en grupp som heter The harris Eh, som har, har långt tår och eh, och de lever i The Mountain of Judgment som är ett stort fordon som kör på The Zoom eh, det, det är många namn här nu men eh, det, det är liksom koncept på koncept på koncept som Kirby introducerar eh, och längst in i den här mystiska The Wild Area så upp, upptäcker man att det finns ju The DNA Project eh, som senare, i senare serier inte, inte av Kirby men senare dessa serier skulle det kallas för Project Cadmus och kommer ju vara viktigt ja, i framtida det ser jag. Och det här projektet, då, det, är alltså, det är alltså skapat av den amerikanska staten. Så det är liksom lite som Manhattan-projektet eller någonting sånt där. För att experimentera med kloning och genetik och genetisk manipulering av människor. Och när, så som det presenteras i de här curbys serierna det är väldigt märkligt att det är liksom. Nästan ingen tid att åt liksom de här rent etiska konsekvenserna av det här. Liksom. Ja, vi klonar människor och vi, liksom, vi manipulerar folks gener och ändrar deras egenskaper. Men, men det är liksom ingen som pratar om det. det är bara liksom, folk bara är liksom, ja, okay. som, okej, Jimmy Olsen och så säger ja. jag, Det här var lite konstigt. Men, och sen så baggar han vidare. Till, till Jimmy's försvar ja. så är det ju lite konstigt. Ja, det är det absolut. Det, minst, det, det, det måste jag igen. Det är lite konstigt, det är det min sagt. Eh, och eh, jag kan ju räkna upp några av de här sakerna som det här projektet då har skapat. För det inkluderar då eh, kloner av Jimmy Olsen. <går> i, eh, både i naturhistorik och i miniatyr. Eh, massor med kloner som de liksom använder som arbetare på projektet bara. Eh, det, det är kloner av olika medlemmar av då. The Newsboy Legion där då. Eh, återigen, väldigt många av dem är i miniatyr. Uh, för att Kirby gillar min äterofigur jag vet inte varför uh, uh, en, en klon av Golden Age superhjälten Guardian eller The Golden Guardian som han också kallades uh, en polis som heter Jim Harper som, som var superhjälte uh, sen så har de då utöver kloner så har de också skapat så kallade DNAliens aliens. Uh, som, som är alltså ja, som är som liksom människor som är genetiskt manipulerade med olika liksom superegenskaper och så vidare och den mest framstående säger då en karaktär som heter Dubilex eh, som har liksom horn i pannan och ser allmänt konstigt ut eh, och sen så kan man också lägga till att de här Harrys som jag nämnde tidigare de är också såna här genetiskt framavlade för att ha liksom, extra skarpa hjärnor eh, och nu mer är som runt på den här vägen utanför eh, så ja, det, det är vad Jimmy Olsen hittar I, i DNA-projektet eh, Vad har ni att säga om det så här långt? Även om man, om man på, får Få höra att det finns En tidning som heter Supermans pal, Jimmy Olsen ja. Om man sedan får höra Ja, vad handlar den om? Ja, den handlar om det här så blir man lite förvånad man ja, jo. Man förväntar sig något lite barnsflöre Absolut Ehm um, men, men om vi, går, vi, kan gå, vi kan gå vidare här så att det här DNA-projektet då, de har ju en ärkefiende eh, som kallas för The Evil Factory. Ah. Eh, som, som styrs av två elaka typer som heter Mokari och Simeon eh, med förbehåll för uttalet. Det är många namn som ska uttalas som jag kanske inte uttalar rätt men Mokari och Simeon. Eh, och det är två skurkar då som de har, de har stulit material från det här DNA-projektet för att skapa liksom sina egna grejer i huvudsak liksom i olika monster eh, som de då anfall, använder helt enkelt för att anfalla det här DNA-projektet eh, och det gör de på uppdrag av en eh, skurk som kallas för Darkseid eh, så det är alltså i de här tidigare numren av Superman's pal Jimmy Olsen som namnet Darkseid förekom och han, han dyker upp på en liksom lite olika tv-skärmar men han är inte liksom väldigt, väldigt mycket med i de här serierna ännu men han, vi kommer återkomma till honom absolut Ja, honom har jag åtminstone hört talas om. Darkseid. Men, men där, där för att flicka in Darkseid är ju en sån liksom, en framstående del av, av DCs universum långt efter detta. Liksom, han är ju med i Superman, The Animated Series och han är med i the Crisis och så vidare. Så där man liksom så här googlar var dök han upp första gången? Den där liksom, den ondaste ondaste varelsen. Han dök upp i Supermans pal Jimmy Olsen. Så då rotar man ju fram det numret liksom. Vad var, var jag... 16-17 bast, liksom. han måste hitta första Darkseid och så han är inte här var är, var, var, var är han? Och så, I slutet, precis i slutet så är det liksom en liten Darkseid på en tv-skärm Ja det, det är, Man tänker att han hade ett coolare intro Precis, men det, det, på sätt och vis är det ändå, om jag också får kommentera lite här att det, på sätt och vis är det ganska kul det här liksom att han, han, liksom, han är mest med som en mystisk, det är han som är den stora skurken men han är, han är liksom med i bakgrunden och han, han, de, de andra pratar om honom som att Åh, han är så mäktig och ond. Men man får inte se så mycket av honom ännu han introduceras väldigt långsamt och det, det tycker jag ändå är kul på något ja, sätt. Men, <laughs> men samtidigt så, liksom, så har han liksom ansiktet mot kameran också på den här tv-skärmen så det är väldigt liksom, som att han inte fattar hur teknologin funkar. Nej. Det liksom, ah, Syns jag nu ah, Simmar jag ur bild Hörde mig. Vi, vi kommer att återkomma till Darkseid och hans relation till teknologi längre fram, det då det, det Men jag kan ju räkna upp lite snabbt också Vad The Evil Factory, vad, vad de skapar För monster här då Det inkluderar då en, en Jättestor klon av Jimmy Olsen Med hud täckt av kryptonit Som de får. Som anfaller av Superman. De skapar lite olika fyraarmade monster. Som kläcks ur ägg. Som också är farliga. Sen så skapar de diverse mytologiska varor. Alltså typ Loch Ness-sjördjuret gör dem. Och lite, någon som grip och lite annat sådana. Jag tror det var och någonting sånt där. Den typen av varor så skapar de också. Och sen så... Sen så när, längre fram i sängen så blir ju Jimmy Olsen till fångatagen av de här. Och då så manipulerar de honom så att han förvandlas till en grått människa. Ah. Han blev bättre sen, men... Jag tror de kallar honom homo disastrous. Men alltså the evil factory. Yeah. Är, är, det, är det liksom ett registrerat varumärke de de kör på där eller när liksom, de ska ha liksom om för att bygga upp den här. Yeah. <laughs> jag ja, ni skriver till The Evil Factory Aha, vad, vad gör ni där då? Det är ju som det som Darkside som finansierar det, så att, um, han, han, vill nu, ja. han tycker nog om att det kallas så där. Det. <laughs> det är ju bara att för det. Ja, Darkside banken. Ja, men, så att, men man kan gå vidare med handlingen här då För att det här pågår då några Men sen så, sen så Jimmy, och, Jimmy och gänget Som vi kan kalla dem De lämnar ju senare det här DNA-projektet Och återvänder till Metropolis Och då stöter de också på Den brottsliga, organiserade brottsliga Investition Intergang Som det visar sig att de är också Underhuggare till darkside Men det är, alltså, ja, det är människor på jorden som är gangsters helt enkelt Eh, och det visar sig också att Morgan Edge då, den här mediemogulen han, han har ju också kopplingar till Intergang och till Darkseid eh, och han försöker ju på olika sätt att röja både Jimmy Olsen och Clark Kent eh, ur vägen så att de inte ska upptäcka skurkarnas planer eh, och jag måste här då nämna det, det allra, allra bästa sättet de gör det på det är ju när då Intergangs ledare Bruno Mannheim eh, han eh, fångar, tillfångat har Jimmy Olsen, Golden Guardian och eh, um, Goody Rickles vi återkommer till honom. Och förgiftar dem med pyrogranulate. Vilket innebär att de kommer brinna upp inom 24 timmar. Så liksom, han skulle kunna ha skjutit dem, men, men, men nej. Det, det här. Och så, han bara, okej, okay, nu har ni blivit förgiftade. Nu släpper jag er löst så att ni får gå, gå fritt. Och oroa er över att de 24 timmar kommer ni brinna upp. Förhoppningsvis blir det också väldigt på ett väldigt pinsamt tillfälle också. Ja. När de brinner upp. Han <laughs> ni... Ska betala, ätit eller något sådär. Ja. Det är riktigt awkward. Ja. Gudrick och säger att vi måste se till att se, se vägkläda ut nu för snart så kommer vi brinna upp. Så, ja. <laughs> Men till slut då så lyckas ju då Jimmy och The Newsboy Legion att sätta stopp för The Evil Factory. För de upptäcker att den ligger för krympt i Skottland. <laughs> Det var därför ah, ja. som kunde skapa Loknäs sjödjuret. Och den här då, när Jimmy Olsen då, när han är människa så blir han ju vild och muskulös och han, han slår ju sönder det i Olfactory helt enkelt. Och, så, och det, det är det som händer i de här scenerna Jag kan räkna upp några av de andra för det, det här är som det, det som är liksom den huvudsakliga handlingen i Supermans Pad och sen så fortsätter Kirby några nummer till men det har inte med den här Fort Worth-sagan är egentligen, men jag, kan, jag ska bara snabbt dra upp några av de andra konstiga sakerna som händer i den här serien, det inkluderar så att eh, på idna projektet så har de en konsert med The Solar Phone, vilket innebär att man tar på sig, folk tar på sig en sån sån mystisk hjälm och så har de en sån trippig nästan något hallucination i form av sånt här fotokollage så Jack Kirby, han tyckte om att göra fotokollage när han skulle arbeta något som är liksom trippigt eller liksom väldigt udda. Mer udda än allt jag har räknat upp hittills. Alltså fotokollage som i många tecknade bilder. Inte så att han gör det liksom i alltså, filosofier och så. Jo, det är fotografier. Han, han, han klipper ihop fotografier till en enda stor liksom, bild som ser väldigt ja det, det är väldigt snyggt det fanns ju många tidigare Kirby-serier också för till exempel Fantastic Four i Marvel och sådär men det, det, det är en populär grej han gör han, han gör det i flera tillfällen i Fort World serien så alltså det, det är väldigt spännande att titta på när han gör det eh, några andra konstiga saker som händer det är då, eh, jag måste ju nämna eh, Don Rickles alltså den här eh, komikern eh, det är en verklig, karakter, en verklig person alltså en amerikansk eh, komiker då eh, han dyker upp i de här serierna bara och Mer märkligt är att du, i scenerna introduceras då Goody Rickles som tydligen är, det är alldeles inte klart om han är typ en tvilling till Don Rickles eller om han bara råkar vara en person som ser ut som Don Rickles och som heter Rickles i efternamn. Eh, väldigt, väldigt konstig karaktär men jag, jag, jag tänker att vi hinner inte gå in så mycket på honom nu. Så jag måste bara säga, ja, Don Rickles är med är en del av Fort World <laughs> Väldigt kort, i två nummer. Uh, vad var, var Kirby och Rickles vänner? Eller är det, liksom... ja, det, är, det är ett av omslagen där är en sorts karikatyr av Rickles där det står och sån här To my good friend, Attila the han. Uh, jag vet inte om det, om det är Kirby som har ritat den åt Rickles eller det är Rickles som har ritat den åt, Jag vet inte, men det, jag, jag har inte liksom i vad Kirby's relation är till Rickles Men uh, och för övrigt det är på ett, på ett av de här omslagen där det också står längst uppe Kirby says Don't ask, just buy it. Vilket är en väldigt bra sammanfattning av mycket av Fort World. Som ni kanske har märkt hittills. Men, och sen så några sista saker som vi också måste nämna. Det är nummer, det har ingenting med Fort World att göra. Men så, så upptäcker man ju planeten Transylvania. Det är alltså en galen vetenskapsman som har skapat en planet i miniatyr I sin källare. Eh, som han sedan har använt eller liksom projektorer för att projektera skräckfilmer mot den här planeten vilket innebär att allt liv på planeten har utvecklats till universal monster alltså Dracula och varulvar och, Varulva och Frankenstein eh, och det slutar med att Superman han löser det här genom att byta ut filmerna till musikalen Oklahoma och sen så bara går han därifrån så ja, det kommer nog bli bra nu eh. Uh, och sen så bara snabbt kan jag nämna också att de stöter ju på här, några andra underhuggare till Darkseid. Och det är ju The San Diego Five-String Mob, uh, som är ett band med instrument som är vapen uh, och som är dyrka till Darkseid. Så, så det är Superman's PAL Jimmy Olsen av uh, Jack Kirby. Men jag tänkte att tänkte kunde ta upp, alltså blanda den här konstigheten och för försöka ändå hitta något sorts liksom, tematik, något sorts mer övergripande tematik. Uh, och det, är, det som känns mest är att det här försöker, Kirby försöker försöker berätta något om vad ska man säga: det som kallas för generationsklyftan. Så att eh, liksom Superman, han representerar, han är som den flesta representant som man säga den äldre generationen, de, här liksom, de, de liksom, ja, äldre herrar, som tycker att de vet bäst och liksom, nu ska man lyssna på oss. Men i han försöker vara lite hipp Ibland, han, liksom, han vet att man pratar om ungdomarna. Eh, så jag måste läsa det här citatet. Eh, Uh, när han träffar på de här uh, The Outsiders där då uh, så är det en skog som skjuter på honom uh, och när, då, när han skjuter på honom så säger Superman Sorry, but I can't play your scene och sedan så säger den här killen It's incredible, it, those were real bullets bouncing off your chest and that Superman costume, it's och då säger Superman It's for real, brother only it stands for peace something you should dig but fast Yeah, lousy Superman, han vet ju hur man pratar med kidsen. Alltså, det, det är hans ska... och, och liksom mot det här då, eh, så har vi ju som liksom Jimmy Olsen och The Newsboy Legion som är liksom, de är liksom ungdomsgenerationen och det är verkligen här för, för Jimmy, han är ofta, är han, han är inte så mycket kompis med Superman, utan det är som liksom att du, Superman, du är som ur vägen här, det här, jag ska göra min grej nu liksom, och, och liksom eh, och ett bisarrt exempel, det är ju när, när, när Superman, han lyckas ju rädda Metropolis från en exploderande kärnreaktor, eh, och efter att han har gjort det eh, så, så, så, så när han träffar Jimmy då, och nu då, då sitter de och surar för att de är liksom... Eh, men vi fick ju inte vara med när du räddade världen från en kärnreaktor. Och de liksom bara, ja, vad det, förväntar du att du ska få någon medalj eller någonting? Och de, de bara surar på honom för att de fick inte få vara med. Det är inte så mycket pärl. Nej, verkligen inte. Och det. Och det är liksom ja, det här till Jimmy Olsen, han är liksom, han är liksom mer en tuff actionhjälte här när han, liksom, han har varit mycket tidigare. Han, det, jag tror är, han är i en Kirby-serie så att han gör mycket häftiga actionposer och slåss med knytnävarna och sådant där. Så det, det andra intressanta tematiken, det är ju det här med eh, subkulturer. Eh, de liksom, de pratar om det mycket. Det är de här The Outsiders och The harris och, och allt det där. Eh, och flera andra som dyker upp senare. Eh, och det, det är liksom... Kirby, han är ju, han var ju då liksom, ganska, han var ju inte en ungdom när han skrev de här serierna men han, han, han verkar ändå liksom vilja skilja det här och det är ofta väldigt klumpigt och liksom, han vet, han vet nog inte liksom hur, hur kidsen snackar egentligen, men han, han gör liksom sitt bästa och det känns inte som att det är liksom cyniskt eller som att han försöker, ja kolla vilka idioter de här ungdomarna är, utan liksom, han verkar ändå försöka, jag är på er sida och det här liksom, jag, jag gillar det här som ni gör. Att er liksom, intressanta moderna kultur med er musik och långt hår och köra motorcyklar. Det, det, det är kul. och jag, jag vill liksom, och, det, och det är inte så här som liksom att, att liksom, vi ska sälja mer tidningar till ungdomarna så vi låtsas att vi är på det här sida. Det, det känns genuint även om det är klumpigt. Um. Jag tycker det är väldigt charmigt på något sätt. Jag, jag tänker, eh, vi pratade om tidigare att Supermans pal Jimmy Olsen var en av DC-serier som sålde liksom sämst när Kirby mm. eh, tog över. Och vi, jag tror vi till och med har slängt ut eh, omslaget på Instagram i någon av eh, våra Carmen Infantinos Seven Things <laughs> grejer. Men det står ju så Supermans ex-pal Jimmy Olsen. Ja, yeah, okay. eh, Jimmy kör på honom med någon motorcykel eller någon sån där mm. så här Men tror du tanken var liksom att, att ändra Jimmys karaktär i den här serien liksom för att liksom röra om och kanske hitta en ny publik? Att, att kanske Supermans pal Jimmy Olsson var lite stämplat och att man nu hitta något, eh, något coolare Jo alltså det känns ju mycket som det att det är mycket med den här Jimmy han är liksom en, en mer actionfigur och, och liksom coolfigur där. Jag tror att efter att Kirby slutade på, dem, på, på Jimmy Olsen när fortsatt fortsatte sen så var det något nummer där, där Jimmy Olsen han fick titeln Mr. Action <laughs> Bara för att liksom kolla vad, vad, vad cool Jimmy är nu för tiden, han har liksom utsvängda byxor och så sådär ja. Det var Han tar sig den titeln Mr. Action igen i serien Countdown som eh, vi kommer att peta lite grann på när vi kommer längre fram där, eh, där är det spelat helt och hållet som att eh, det är det töntigaste man kan göra ja. <laughs> Men eh, ja har ni, om ni inte har, något, har ni något mer att säga om Jimmy Olsen, då ska vi gå vidare till nästa tidning men nu har, uh, har Jimmy Olsen fått, uh, fått sin telegram i här. Ja. Så Och som sagt, ja, jag understryker att det här, det här, de här historierna löper alltså parallellt med varandra. Så att vi, uh, jag pratar nu hand om Kur Kirby's relation till ungdomarna. Då tycker jag det är bäst bra att vi fortsätter med nästa tidning uh, som heter The Forever People. Uh, eller jag typ tror på första numret så står det The Forever People of Supertown. Rolls of the tongue precis, absolut, ja men The Forever People jag gillar ändå eh, den handlar om, det, det, och den scenen den börjar ju då med att det är fyra ja, ungdomar, de som inte är från jorden kan vi väl säga redan här nu, att de är liksom superungdomar eh, från någon annanstans eh, och de här, de här, ungdomarna de heter ju då Big Bear Viking The Black eh, för att han är svart, så han måste ju ha ja. The Black i namnet eh, eh, Mark Moonrider och Serifan, eh, återigen med behållning de här fyra då, de, och de har ju lyckats upp på De anländer på jorden. Och eh, De körande står på sin en motorcykel här då. The Supercycle. Eh, och för de är på jakt efter sin femte medlem. Eh, som heter Beautiful Dreamer. Eh, den enda kvinnliga medlemmen i gänget då. Eh, för hon har ju blivit kidnappad av Darkseid. Eh, och de lyckas ju då eh, rädda henne med lite hjälp av Superman. Eh, och efter det så handlar liksom sen hur de här fem ungdomarna då de liksom reser runt på jorden i USA främst då, med sin supercykel och de försöker sätta stopp då för Darkseids liksom planer på jorden och det är i den här tidningen The Forever People som vi då blir introducerade till det här vad Darkseid liksom är, är ute efter den här skurken då på jorden det är ju att han är ute efter The Anti-Life Equation um, och det, det, det är lite svårt att beskriva vad The Anti-Life Equation är men alltså, ja, det, är, det är ju som sagt alltså det är en matematisk formel, det är väl så som det beskrivs. Eh, och om man, om man kan den här formeln eh, så, så, så kan man liksom få folk att lyda en. Alltså att eh, de måste göra vad man säger åt dem att göra. Eh, liksom de, har, de har ingen egen fri vilja längre utan de måste lyda dig som har the anti-life equation. Eh, och naturligtvis, av uppenbara skäl, så är det här någonting som Darkseid vill lägga vantarna på och den här formeln då det beskrivs som att den finns gömd i hjärnorna på någon, några människor på jorden, vi vet inte vilka och Darkseid vet inte det heller så Darkseids plan, det är liksom hans övergripande plan, det är liksom att skriva, liksom skapa kaos och, och skräck och oordning så att alla människor ska bli rädda och upprörda och sådär för att då så menar han på att då så när deras sinnen är upprörda så kan han liksom hitta den här ekvationen med sin avancerade teknologi. Så det, det är liksom uh, the anti-life equation. Uh, och han, jag kan ju snabbt räkna upp då, vad Darkseid gör då i The Forever People i olika nummer här för att liksom skapa det här kaoset. Det är bland annat att han, han skickar ut ett, en monströs uh, kille som heter Mantis som terroriserar folk. Uh, han, han har ju en uh, en demagog som heter Glorious Godfrey. Eh, jag tycker om det namnet, jag älskar, jag älskar är eh, som eh, han som liksom håller på folk så att järntvätta eh, folk så att de blir så kallade justifiers, som är liksom ja, soldat, en sorts soldater som liksom sprider hat eh, och förstör saker och sånt där och, han, ja, eh, och sen så har vi då karaktären Desaad eh, som har eh, bland mycket annat så skapar han, han, är liksom, han uppfinner saker han har skapat Happy Happyland eh, som är en nöjespark Eh, där, där folk har blivit tillfångatagna och liksom torterats bakom kulisserna. Eh, så att de, de som besöker nöjesparken, de vet inte om att det pågår bakom kulisserna, utan de ser en sorts illusion där det liksom ser ut som att de här som blir torterade, de är som, liksom, ja, det, liksom, ja, det är ju robotar, eller det är ju folk i kostymer, det är som liksom en del av sjövändning. Liksom. De vet inte om att det är liksom tortyr som pågår. Eh, och det är ett väldigt, väldigt obehagligt koncept. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Och sen så kan jag också säga det: alltså, När vi kommer vidare till de andra serietidningarna och liksom vad Darkseid gör där. Det är liksom, implikationen är att det, här, det är liksom, alltid ju del av den här planen att det liksom skapas skräck och reda för att kunna hitta det anti-life equation. Men ja, så att vi kan gå. Så jag kan berätta här: då att under seriens gång så hittas det två personer, två människor. Som visar sig ha the anti-life equation i huvudet. Och som kanske kan använda den för att få folk att lyda allting de säger åt dem att de göra. Och de här två personerna, den första av dem, det är ju en, en brottare. En väldigt vänlig och hedersam person som heter Sonny Sumo. Eh, han är japan. Eh, ja. Men han är liksom, han är, han är, han, även fast han har den här kraften, han, han upptäcker att han har förmåga sig. Han, han använder den väldigt sällan och han är liksom väldigt godhjärtad och vänlig. Eh, och han lyckas ju då egentligen undkomma Darkseid. Eftersom Darkseid hamnar liksom i ett tränkläge läge där han tror att som att Somisumu ska använda ekvationen ut honom. Eh, tolkar jag det som i alla fall. Så Darkseid skjuter ju honom med de så kallade Omega Beams. Uh, vi har vi återkomma till lite senare Men i det här fallet, så, när de träffar honom Så transporteras han så i Summe bakåt i tiden Och sen så lever han sitt liv För flera hundra år sedan i Japan I ett munkkloster uh, liksom, ja. Och dock, så här, kan inte göra någonting Han kan inte komma åt honom för att han är tillbaka i tiden Och han liksom han dör i, i dåtiden det, det, det, det är väldigt vackert Den andra personen Jag ska bara, bara flika, flika in här kom, kom ihåg detta till framtida avsnitt Just det som för Det ska vi prata om senare Långt framåt i tiden Intressant nog med tanke på temat Och även om du tittar på Doctor Who Så kommer du nog också ihåg det Det känns som Steven Moffat har lånat Det konceptet i sina Weeping Angels Ja, ja precis jo, det, det är en väldigt ja. och jag, jag tycker om Sony och Jag har läst att han, han kommer att dyka upp igen Och jag blev så glad när jag läste det Jag, har inte läst, ja. jag gillar Sony Sumo Det är min understryck men den andra personen... Jag gillar hans kompis Peter Pasta som är från Italien. <laughs> Precis. Ja det... ja, det tänker jag klimpa bort hörni. Ja. <laughs> men den andra personen då som har The Anti-Life Equation i huvudet det är ju en person, kille, som heter Billion Dollar Bates. Han, jag måste flika in här också att och det här är inte ett skämt från min sida men hans underhuggare kallar honom vid olika tillfällen för Master Bates. Bara pausa där. Det Curb ja. han lyckades Vi lämnar det okommenterat ja, jag, jag tror det, inte, det finns inte mer att säga Och Till skillnad från Sony Zoomer då Så är ju eh, Billion Dollar Beats han, han är ju ett riktigt svin Och liksom anledningen till att han är en miljardär Det är ju så att han har kunnat använda Den här förmågan Att liksom få folk att säga vad den, den har han för att liksom tjäna Massor med pengar och han, liksom, han planerar att liksom era erövra hela världen med hjälp av en fanatisk sikt som bor, bor under hans hus Men det, slutar, det hela slutar med att han blir dödad av misstag när Forever People och Darkseid de, de liksom slåss, slåss för att liksom vara de som ska kunna komma över honom helt enkelt Men han blir skjuten av en av sina egna vakter Innan han kan liksom, ja, sätta sina planer i verket. Och innan Darkseid kan liksom få den här ekvationen i hans huvud då. Så det, det här är alltså de två människorna i ja, Kirby's Fort World. Som, liksom, som, har den här, uh, som använder den här uh, Anti-Life Equation. Uh, och liksom, ja, de säger åt folk att uh, ställ dig upp. Uh, lägg dig ner och sov och, och sådana saker. Det, uh, så det är så Anti-Life Equation avbildas i Kirby's Fort World. Alltså man tänker ju. Det har liksom, for, det är nästan en formel fetisch som, som man kan se inom DC på något sätt eftersom vi har pratat om Johnny Quick och hans formel tidigare. Och visst är det någon Green Lantern som typ är en formel eller ja. sånt. Eh, har man någonsin gjort någon, försökt göra någon koppling mellan de typ, mm. säg Johnny Quick och... Anti-life-equation, att, att det ska vara någonting som funkar ungefär likadant. Eller, jag, har aldrig, jag har inte läst om något sånt i alla fall. Men, eh. det, det, det hade varit så coolt om det hade varit någon liksom riktig mattenörd som hade gjort en DC-serie som liksom kopplar ihop <laughs> liksom, ja jag hade, jag hade så gärna velat läsa det. Men nej, inte vad jag vet. Men ja, vi, kan, vi kan prata om mer om Anti-life senare. I, I de tidigaste nummerna av den här tidningen så har ju då The Forever People hjälp av en karaktär som heter The Infinity Man- som är extremt mäktig. Alltså han är liksom supermäktig. Han har liksom alla superkrafter. Och han kan liksom stoppa alla skurkar. Och de här Forever People. De, de frammanar ju då Infinity Man. Genom att använda sin Mother Box. Eh, som är en sorts, ja, en sorts dator. Eh, åter, vi, vi återkommer till den senare. Men, och den, de, de använder den då så att. De byter plats med honom. Så att för Infinity Man. Han befinner sig i en annan dimension. Tolkar jag det som. Och när han dyker upp så hamnar då Forever People i den här dimensionen istället. Men efter bara några nummer så stöter ju Infinity Man på Darkseid. Och Darkseid, han lyckas ju liksom bara liksom jättelätt stoppa Infinity Man och liksom bandlyser honom med sina krafter till ett avlägset hörn av universum. Så att Forever People kan inte frammana Infinity Man under liksom resten av tidningen egentligen. Så Infinity Man är egentligen bara med i de första Två och tre nummerna tror jag. Eh, och det understryker också hur mäktig Darks är Att han, han lyckas med lätthet stoppa den här infinitumän utan att liksom bli svettig. Eh, men i det sista numret eh, så jagas ju då The Forever People av eh, en, en annan väldigt... Eh, en karaktär som verkar till synes utstoppare som heter devil lance The Pursuer. Uh, och um, de, de, de kan ju inte stoppa honom Men uh, till slut så lyckas de ändå uh, frammana då The Infinity Man en gång till En sista gång uh, liksom, Med liksom riktigt stark tankekraft uh, och Så att Infinity Man slåss ju då mot Devil Lans, Men det slutar med Alltså en stor explosion Så att det verkar som att både Devil Lans och Infinity Man dör Uh, och det innebär att Forever People, de är alltså strandade nu i, på en planet långt, långt, långt, långt borta i universum Och har ingen liksom sätt att komma hem uh, men, men liksom den sista rutan det är liksom bara att de, de, de tar det liksom med, med ro De bara liksom, ja, nu är vi på en ny planet så nu ska vi bara utforska den Och sen så är sista rutan att ja, de ger sig av ut på den här nya planeten på nya spännande äventyr uh, Och där tar det slut Det är lite som äh, Alex Luther och Laila på den här asteroiden Ovanför, eh, ovanför jorden. Ja, för att här är implikationen ändå att de, de kommer att ha. Det är liksom som att Kirby har lämnat det öppet för framtida att, skapa, att liksom, de, de kan ju kanske hitta på något sätt att komma tillbaka. Eh, annars så kan de ju ha spännande äventyr på den här planeten. Så att eh, jag tycker det är, det är ganska fint slut. Men eh, jag kan nämna några av de andra intressanta sakerna som händer i Forever People-tidningen. Eh, och det är ju att eh, i, då, i första numret så dyker ju Superman upp. Så eh, att han har ju då. Eh, man får liksom se här Kirbys skildring av Superman, den är ju lite märklig för att här är det att han, han har någon sorts ångest eller han, han känner sig liksom ensam på något sätt för att han är liksom ja, han har ju liksom en massa superkrafter men han, han lever bland de här vanliga människorna så att han, han har ingen hand som han kan relatera till på samma sätt så eh, vilket känns väldigt konstigt med tanke på att det finns ju andra människor med superkrafter i dc så men det verkar som att Kirby liksom ignorerar det det är Superman han har någon typ av ångest i alla fall över att han känner sig ensam med sina superkrafter om han får ju höra talas om då att det är The Forever People de kommer ju från en plats som heter Supertown och att där finns det bara människor som har eller personer som har superkrafter så att han försöker ju ta sig dit Superman i princip att han tänker lämna jorden och flytta till Supertown men det första försöket han gör, då så när han är på väg dit så bara ångrar han sig för att han tänker att nej men nu finns ju Darkseid på jorden så att jag måste ju hjälpa till och, och stoppa honom. Eh, men sen så i eh, ett av då, nu, nu kommer vi till en sån här överlappning för ett av de senare nummerna av Supermans pal Jimmy Olsen, eh, så får vi slutet på den här eh, grejen att när det, det på, något, på någon vänster så hamnar Superman i Supertown. Eh, lite grann misstag den, någon gången. Eh, men när han väl kommer dit så känner han sig att han, han känner sig inte hemma där heller eh, och det vi har tolkat som att säga det är så att eftersom alla andra har superkrafter där så är det liksom inte Superman speciell längre eh, och det är liksom han har ju liksom sig med att hjälpa människor men här det är ingen som behöver hans hjälp för de har ju sina egna superkrafter eh, så det slutar med att han återvänder till jorden en gång till eh, och det är liksom slutet på den här lilla hans ark kan man väl säga Supermans resa genom Fort World var kort Men Kirby fick liksom ändå in lite, lite Marvel-ångest Ja, precis ja, Det känns lite som det ja. Jag måste också berätta då att När Darkseid då, han skjuter de här Omega-strålarna För att transportera folk bakåt i tiden Och de träffar ju också Forever People Så att de gör en liten tidsresa där då Att när Mark Moonrider och Beautiful Dreamer då hamnar i Ford's Theater När Abraham Lincoln ska bli mördad och de misslyckas tyvärr med att stoppa mordet på Abraham Lincoln innan de blir tillbaka transporterade igen. Viking han hamnar i Amerika på liksom, 1600-talet när han konkrist konkristade åren och letade efter guld. Och hänger med dem lite grann och sen så försvinner han igen. Och Big Bear Han hamnar ju i England När romarna lämnade det Alltså på antiken då Och han träffar ju på en hö brittisk hövding Som heter Arta Och han hjälper honom att dra ett svärd ur ett träd <laughs> Eh, väldigt charmigt eh, Och sen så måste jag också nämna att I två nummer tror jag det är Så dyker ju Deadman upp ja ah. yeah, Forever People har, har ett äventyr med Deadman där För att det är det här med att Deadman Han har jagat i den här personen som mördade honom För han är ju spöken nu eh, Och då så, han tro, trodde att han hade stoppat honom Eller hittat den här personen Men i de här nummerna så visar det sig att Det var inte allt rätt person För att den här personen, den hade ju en, en, en krok på handen Men han hade ju kroken på fel hand Tänker Oh. Så att det slutar med att The Forever People, de ger Deadman en så kallad en follower Alltså det är en sorts robot Som ser ut som Deadman och som han kan liksom Bebo så att han har en fysisk form Och jag vet inte vad som hände med Deadman Sen, om det, hur det gick vidare Med honom sen, men ja, det är två nummer Där Deadman är med i alla fall Och tecknar och Kirby, så är det väldigt kul Så ja, det var The Forever People Och det känns som att här är liksom och Återigen det här temat, mycket det här med ungdomlig idealism. Att det är liksom... Det, det är liksom ett gäng ungdomar som liksom försöker förändra världen och de försöker liksom bekämpa sådana liksom såna här onda krafter. Alltså det är liksom allegoriskt av liksom, ja, liksom intolerans och fördomar och girighet och hat och, och liksom alla de här sakerna som, som liksom Darkseid försöker skapa för att hitta The anti-life equation. Och det, det känns som att det är liksom Kirby... På 70-talet så hade han liksom den här idén om att jag, han, han, han såg ljupt på framtiden Att jag, liksom den unga generationen De kommer att liksom fixa det här De kommer att greja det här Saker och ting kommer att bli bättre För att det är liksom 60-talet Det var hippies och sånt där Och det, och det var liksom, ja, ungdomarna nu De, de, de är på, på rätt väg, tyckte Kirby Men det var på 70-talet han tyckte det Vi återkommer till vad han tycker senare Jag har lite frågor Yeah. Uh, eller så, Infinity Man Vad är han? Eller alltså, så är han, en, är han en New God? Och är Forever People New Gods? Ja, yeah, uh, for Forever People är New Gods Alltså de kommer ju från Supertown Och Supertown är ju liksom staden som, som New Gods lever på okay. men, men Infinity Man Jag tror aldrig riktigt förklaras i Kirby's uh, serie vad Infinity Man är Det är liksom bara ja, Han låter ju som typ, Captain Planet Ja det är det det, det, det, det, känns Just det. Det, det, det står så här, jag tror hon beskrev honom som att han har powers gained in distant regions where natural laws do not apply. Um, och det, jag tror att det är den närmsta en förklaring vi får. Att ja, han är någon sorts väldigt, väldigt mäktig varelse och det, och det känns som att han liksom under seriens gången Så liksom han får de krafter som Kirby liksom Tycker att det nu behövs det en ny superkraft Så att du, då har han infinitimenden eh, Så ja, okej, okay, nu kan han manipulera gravitationen Nu kan han bryta sig isblock Och nu kan han liksom, ja, allt möjligt Väldigt mycket en Golden Age eh, Superhjälte liksom eh, Och det är ju inte helt orimligt Kirby är ju eh, Golden Age-skapare men jag gillar ändå det att det känns som att Kirby Efter typ tre nummer senaste, att alltså, Jag kan inte bara skriva historier som slutar med att Varje gång på samma sätt att Okej okay, vi har en fin liten män och så löser han allting utan Han bara nej okej okay, Darkseid han, han tog bort honom Så att, uh, nu måste de lösa det på, på mer intressanta sätt De känns, de känns liksom som Flower Power generation liksom, alltså Med namn yeah. som Beautiful Dreamer och så. Men jag menar detta är, 19, detta är, 19, är det, 72 73 Alltså det är ju liksom Fem år för sent För Flower yeah. Power Precis, de, de kallas, jag tror att det är till och till, med till, till några människor som träffar så ja, är det där är ju, de ser ut som några såna riktiga hippies Och det är liksom, ja, jag tror gärna att det är flower power flowerpower grejen som är lite Kirby-tanke ja, det är ju klassiskt då att han är liksom, att han <laughs> först fem år efter att det är, inte är kod längre Börjar liksom upptäcka det ja. han hade, hade han fortfarande varit aktiv idag så hade han väl snackat Snapchat och sånt där Precis, <snar> och... Jag, jag, jag kan inte så mycket om liksom var, var, var liksom, hur var ungdomskulturen på 70-talet egentligen, men om, ni har, om vi har några lyssnare som är med på 70-talet så kan vi kan ni gärna kommentera. Ja, det, det är väldigt spännande, det är intressant. Vi, vi, vi går nu vidare till nästa tidning som är, för Jönsson, du, kallade, du sa ju nu det här, du sa ordet The New Gods och nu kommer vi till tidningen som heter The New Gods. Även om typ ett nummer så står det på omslaget Orion of the New Gods. Och på ett annat nummer så står det Kirby's Fort World of the New Gods. Men ja, tidningen kallas ju helt enkelt för The New Gods. Det är ju titeln. Och den inleds ju då med att vi får höra talas om de gamla gudarna. The Old Gods. Och här känner jag att jag måste läsa den första sidan. För det är så kul. There came a time when the old gods died. The brave died with the cunning, the noble perished, locked in battle with unleashed evil. It was the last day for them, an ancient era was passing in fiery holocaust. Uh, och det, det, står till och med, det första som står på första sidan är epilog. Så att det här, han, han inleder med en epilog. Uh, det, det är väldigt kult och det, det som händer här då som han beskriver det är att de här då de gamla gudarna, ja de dör helt enkelt i det här en stor slutstrid och deras planet som de bor på då den exploderar och delas i två nya planeter och sen så går det då väldigt lång tid och du uppstår ju nytt liv på de här två planeterna och en av får ju namnet New Genesis och den andra planeten får ju namnet Apocalypse och de här personerna som lever på den här planeten, det är då de nya gudarna, the new gods. Och de, man kan säga de goda gudarna, det är de som bor på New Genesis. Och jag kan ju då säga att den här Supertown, det är alltså en, en stad som liksom svävar ovanför New Genesis. Och det är liksom där som gudarna liksom, det är deras hemstad helt enkelt. Och bland de här goda gudarna, där finns ju då Orion, som är liksom en väldigt, han är en väldigt krigare. Uh, och han får ju då i uppdrag av uh, den mystiska energikraften kan man väl kalla det? The Source. Jag ska säga, det, här, det här skrevs ju alltså på 70-talet innan 1977, om det är någon som menar. Mm. Uh, uh, han får, Orion får det i uppdrag av The Source att resa till jorden uh, och han, att han ska föra ett sorts hemligt krig där mot, mot Darkseid och idag sägs många underhuggare vilket då inkluderar olika ja, andra sådana här onda gudar men också diverse monster och så naturligtvis då Intergang som jag nämnde tidigare och Orion då han får när han är på jorden så får han lite allierade i form av eh, några människor som han, eh, han räddar eh, men de är inte så viktiga och de, de försvinner efter ett tag eh, för hans främsta allierade det är en av de andra nya gudarna eh, som heter Lightray. Eh, som är, till skillnad från Orion Är han inte liksom arg eller bister Utan han är liksom väldigt glad och optimistisk Men eh, efter, efter en doseringsgång så får liksom Lightly eh, liksom Lära sig att ja, men, alltså, Krig av det här slaget det kan man inte liksom Fortsätta vara glad och optimistisk genom Utan det finns många mörka sidor till krig eh, Så Orion han kämpar ju då mot Darkseid Och Darkseids underhuggare, en av de Den främsta där får säga sägas vara eh, Orions arkefin, det är ju Calibac de, de slåss eh, många gånger mot varandra under gång. De försöker liksom hålla det här kriget liksom hemligt. Alltså att det inte ska liksom märkas av människorna på jorden. Eh, men polisen börjar ju upptäcka det. Eh, och polisen de är ju av polisförsjanten Dan Terrible Turpin. Eh, som försöker liksom stoppa det här. Ta reda på vad det är, vad är, det, vad är det som pågår. Liksom, och han försöker sätta stopp på det. Men liksom för det mesta annars är det här liksom långt bort om polisens kapacitet. Och kan, de kan liksom bara dyka upp i häfteren och säger: här var det här gick det riktigt riktigt byggnad till. Liksom, ja. den, den, den turpin får flicka in och säger: han är med i Superman the Animated Series också. Där är han tecknad för att se ut som Jack Kirby. Inom slags eh, hommage. Uh, Kirby dog precis i, uh, i sviten av att de skapade Superman the Enemy-series uh, där också. Så att det, det, är lite, det är lite fint. Han ser ju inte ut som Kirby i serierna, har jag förstått det som. Nej, inte. Här. Jag tror han ser lite äldre ut än vad Kirby såg ut. Så, men han, han ja, Vilket vi kan prata mer om honom sen. Um, för att um, den här historien då, under den här historiens gång då, så just det. Många ofta väldigt, väldigt osubtila antydningar om att olika karaktärer, de vet någonting om då Orion, alltså seriens huvudperson i princip, eh, som han inte själv vet. Eh, det görs väldigt, eh, liksom repliker som nästan säger rakt ut vad, det, vad hemligheten är, men... Eh, Uh, och i nummer sju det är ett nummer som att sig åt en sån här bakgrundshistoria om konflikten mellan de, de här då, de gudarna på New Genesis och Apokalypse alltså innan huvudserien, det liksom en tillbakablick uh, och det handlar då om att för länge sedan Darkseid uh, han manipulerade då liksom bakom kulisserna på planeten Apokalypse uh, så att, att Apokalypse gjorde ett anfall mot New Genesis uh, och New Genesis dåvarande ledare heter ju uh, Isaiah the Inheritor och hans fru avvia så att hans fru blir dödad eh, vid det här anfallet eh, av en, en av de här onda gudarna som heter Steppenwolf. Ja, ah, skurken i eh, Zack Snyders Justice League. Exakt. Extremt obskyr karaktär som inte är med väldigt mycket alls i Fort World men av någon anledning eh, fick vara med. E Var är han Darkseids typ morbror eller något sånt där? Ja, absolut. Eh, det, det, det, det känns konstigt bara. Ja, nej med det är han Och vi kommer att prata mer om darkside släkt Senare faktiskt Men ja. det här anfallet då Det blir ju början på Det här först, vad ska man säga, det första Kriget mellan New Genesis Och Apocalypse Och det här kriget det slutar ju då När Isaiah, the Inheritor Han inser ju att, alltså han, att han och alla andra De har ju blivit manipulerade av Darkseid Och han hittar ju då The Source Uh, han liksom upptäcker den här mäktiga kraften uh, och liksom han genomgår en sorts förvandling och han byter namn till Highfather Highfather och uh, High Darkseid de, de, de skriver liksom ett, ett fredsavtal uh, vilket bland annat innefattar att de, liksom utbyt, de utbyter sina barn uh, och uh, det framkommer här då att Darkseids son som han ger till Highfather det är alltså Orion Uh, som Orion, som Darkseid fick med en kvinna som heter Tigra. Uh, Highfathers son, vi, vi återkommer till honom senare. Uh, återigen för att de här serierna överlappar lite grann. Så att, jag ska inte berätta vem Highfathers son är ännu. Uh, men uh, vi får också senare veta att Calibac är också Darkseids son- Eh, som han fick med en annan kvinna eh, som heter Sully. Så det innebär så att Orion och, och Kallebeck som är liksom arkefiender, de är alltså halvbröder. Och som sagt, återigen, det här antyds väldigt osuptivt. Jag tror att några karaktärer i liksom, början säger såhär, who better to fight the father than the son? Eller eh, Darkseid. Han säger inte "If Orion, were, Even if Orion was my son I wouldn't care about it. <laughs> så det, det, ja, det är inte väldigt subtilt. Men det, ja, det, det är ändå lite... Orion får inte inse det i alla fall inte förrän långt senare i den här serien. Då. Men serien då, alltså New Gods-serien, det slutar då med att... Först lyckas ju då Dan Turpin... så Jean Turpin Han lyckades faktiskt fånga Kalleback. Vilket är riktigt häftigt med tanke på hur mäktig Kalleback är. Men Kalleback, han, han flyr ganska snabbt därefter igen. Och han utkämpar nu då en, en sista strid mot Orion... Och i den här striden då till att börja med så har ju Calibac övertaget men det visar ju sig vara för att Desard, alltså en av andra Dagens andra underhuggare, han har ju gett Kalleback extra energi för att liksom, Desard han tycker om liksom han suger i sig folk folks liksom smärta och lidande så att han gör det här för att liksom suga i sig Orions liksom smärta och lidande när han ska bli slagen av Kalleback men Darkseid han upptäcker ju detta och blir riktigt förbannad och Darkseid han dödar det sade helt enkelt och, det leder, och då, då, då tappar ju Kallibak sina energier och då slutar med att Orion lyckas döda Kallibak och så den sista ruttorn det är som liksom att Orion han säger att han kan inte längre förneka det, att han vet nu att han är han är Darkseids son och att det här kriget det här kan bara ta slut när han har konfronterat Darkseid en gång för alla och det är alltså sista numret av New Gods. Tänk, hur, hur För du nämnde ju att de här serierna, de ska egentligen läsas eh, parallellt. Eller man ska inte läsa hela New Gods för sig utan man ska läsa det tillsammans med de andra som gavs ut samtidigt. Men här, det känns ju ändå, alltså det känns ju inte som det var så mycket här som hade med... Det du berättar om forever people att göra. Är det verkligen nödvändigt? Alltså, får man någon extra? Alltså, jag tror att vissa saker är det liksom att, att om man inte läser dem i rätt ordning så spoilas det. Till exempel det här med att vi, vem, vem är Highfather's son. Det, det berättas ju efter att vi har blivit introducerade till den karaktären. Men om man läser det förväg så blir det liksom en spoiler för att det avslöjas inte i den tidningen. Men, men, men jag håller med, alltså, det är inte väldigt mycket sådana här överlappningar egentligen. Och det känns som att det här är liksom, som någon liksom första försök att göra den här typen av berättelse liksom, som ska vara över flera serietidningar. Men mycket av det är ändå liksom, ja, ganska, för det mesta är det ganska separat ändå. Men liksom bara lite så här, ja, här är Darkseid med och han nämner att ja, jag har ju Simeon och McCary som håller på med sin sak i, i Jimmy Olsen-tidningen. Liksom. Men det är inte något djupare så, det, det håller jag med så här är det inte så mycket Anti-life equation-fokus i, I denna utan det är mest kriget Mellan de två planeterna Ja, precis, eh, precis. Anti-life equation, jag tror inte det nämns Alls eller bara en, en, Någon gång liksom i, i New Gods-serierna Faktiskt eh, Förutom i början när, när gudarna de liksom Pratar om det här med anti-life Och anti-life equation Men man får inte, det är liksom i, i Forever People Som det liksom mest skildras, vad det är för någonting Och vad, hur det fungerar Så att eh jag tänkte jag skulle säga några andra saker som introduceras eller som tas upp i de här serierna i New Gods-serien också vi introduceras till karaktären Metron som reser genom tiden och studerar olika saker inklusive då det här The Source det finns ju någonting som heter The Final Barrier någonstans ute i rymden som är en stor barriär som liksom skyddar The Source som är liksom totalt ogenomtränglig. Och jag måste nämna att Metron på sina sådana här resor Genom tid och rum så har med sig En liten pojke Från New Genesis då En liten pojke som heter Esak Och vi kommer att höra mer Om Esack senare så att vi har honom I minnet, han är inte jättemycket med Men han är, han är, han är lite grann med i alla fall Eh, och sen så introduceras också i de här serierna karaktären The Black Racer Och eh, även karaktären Forager. Eh, och hans folkslag The Bugs. Men Bugs är inte New Gods. Nej. Är de ett separat folkslag? Alltså ja, de, det är väl så att de bor på New Genesis under marken. Eh, och de är liksom, vad ska man säga... De, de är så vad ska man säga, scavengers eller alltså de, de, liksom, de, de gör räder mot eh, supertown och liksom så där, och, och mat eh, i huvudsak ja. eh, och det är liksom det som är deras grej så de är liksom inte de framställs inte som onda egentligen men eh, bara liksom, ja, de är, de är ohyra för gudarna tycker de ja, det nu, nu, nu är det det är inte mina nej ja, okay. ja men ja, för, för gudarna tycker jag att ja, nu, nu är det nu, nu kommer det inga insekter nu kommer det bugs igen även fast de, de ser ut som människor men ja de kallas för The bugs det är lite konstigt men om man säger då New Gods serien dess liksom, övergripande tematik det är alltså, det är Orion då som är huvudpersonen och det, det är ju det här att han liksom han brottas med det här med, som, med, med vem han är och liksom, han vet inte om att han är son under utan han son liksom, hur kan jag vara en del av de här vänliga godhjärtade gudarna när jag är så våldsam och brutal och jag, jag tycker om att slåss uh, hur passar jag in och varför är jag som jag är det, det är det som känns som är den övergripande tematiken med, med Orion och med de här tidningarna och i slutändan så kommer han byta namn till Orion Skywalker och <laughs> eh visa att det kvittar vem man är släkt med. Yeah. På, tal om, på tal om det. Och du nämnde The Source och 1977 och så vidare. Det sägs att George Lucas satt på en middag tillsammans med Roy Thomas och några andra i branschen år 1972- och beskrev det som sedermera skulle bli Star Wars för Roy Thomas Så Jag har en idé som jag jobbar på, ett manus som jag jobbar på det här, är, det här är min pitch liksom Och då ska Roy Thomas, enligt Roy Thomas själv, ha svarat Ah, som Jack Kirby's Fourth World då Och Lucas ska ha sagt, ja det, det, det känner jag inte till <laughs> jag vet inte, Jag känns som att implikationen när Thomas berättar historien så är liksom så här, så Lukas hade snott det men samtidigt det är det 1972 liksom, det är väldigt tidigt att sno ett sånt koncept alltså i ren utgivning liksom det känns som att Lukas hade dess, dessutom snott från en massa annat redan det var liksom det, vad jag har läst det, så var det liksom att Lukas han ägnade ju en tid där att liksom bara gräva ner alltså där, i, i liksom och liksom serietidningar och filmer och sånt där, så att Eh, det är kanske är att alltså, i, i det här mischmaschet så kan du säkert New Gods har ingått på något vis. Eh, jag, jag läste också för övrigt en, en kul anekdot om att när Star Wars eh, gick upp på bio eh, så Kirby, han, han blev inte AI på Lucas. Eh, han hade inte sagt att jag, Lucas var snutt med i det och sådär. Men han blev AI på DC för att DC hade liksom lagt ner hans liksom, New gods serie Och de liksom har sagt att eh, det är ingen som är intresserad av någon sorts med, med liksom. Eh, med en massa liksom, mystiska krafter och rymdresor och, liksom, rymdres och sådär. Det, det, det, det, det är inget som kommer att sälja. Va? Så liksom Curbia blir skit på när, när Star Wars kommer. Och, ja. Vilket känns för ståligt. Där har vi det. Där har, där har vi. Där, där, där, nu känner vi plötsligt igen DC igen. Ja. <laughs> vi, vi ska gå in på det, det, det sista och så också. Men just i och med att vi har pratat så mycket om, om, om Orion och Darkseid och så vidare. Så liksom Darkseid. Calibac och Desad Debuterade på tv I Superfriends Alltså detta är lite äh, Rätt så liksom äh, Tecknade program som jag Hyser stor kärlek till Och det är så märkligt Undar är att Youtube har introt till Superfriends När de är med För att det är liksom när de stormar in i någon sån här satellit liksom, Och där står Darkseid och Jokern och, och planerar något ondskefullt tillsammans liksom och, så, och, och gnuggar sina händer liksom så här. och så hjältarna går till attack och då springer liksom Kalibak och så får äh, Kallibak och Dessar de får stryk och kastas genom en, en, en, en, en, en, en, en sån här boomtube. och Darkseid han, han springer därifrån men precis innan han hoppar igenom den så vänder han sig mot hjältarna så här, näven, så här, dig dig? och så såhär de med näven och det och så kastar han sig väldigt så här tramsigt genom, äh, genom portalen liksom, och så. Det, är det, är liksom, det, det känns som att han inte får den tyngd Darkseid som han förtjänar. Mm. Ja, alltså. Dark side, Kirby's Darkseid är en, en väldigt speciell karaktär. Vi, vi kommer återkomma till honom sen. Så att jag, jag skulle säga att det är inte är helt uh, out of character skulle jag faktiskt säga. <laughs> Nej, jag tycker det är väldigt likt den här Darkseid som trycker näsan mot tv rutan och bara. Kom, kom ihåg, kalla det för Evil. Evil Factory! Eh, precis. Eh, men vi kan ju gå vidare här nu- till den sista av de här fyra serietidningarna. Eh, och det är ju tidningen som heter- Mr. Miracle. Och eh, den här tidningen, den inleds då- med att eh, vi, vi introducerar- till en, en, ja, en kung som heter Tedious Brown- Eh, och som med hans artistnamn det är ju då Mr. Miracle eh, och han har liksom en, en färgglad kostym och slängkappa och han, han, har en, han har en assistent som heter Oberon eh, som, är, som är en, en kortväxtherre som eh, gammal vän och sådär. Och när de då, de här två personerna, en dag så dyker upp en, en mystisk ung man som, kallar, som säger att hans namn är Scott Free. Och till skillnad från många andra konstiga namn i de här så är det faktiskt någon som reagerar på att säga, är inte det här lite konstigt namn? Men Scott, Scott Free, han, han säger det att, han, han, han, han, liksom, han berättar inte så mycket om sin bakgrund Eller vem han är Utan han säger bara att han, han växte upp i ett barnhem Och att det var där som han fick det här namnet För de lyssnar som inte vet för Scott Free på engelska Det är ju något sorts uttryck för att, att komma undan liksom att han, He got away Scott Free Jag vet inte om det finns någon bra svensk översättning egentligen Men ja, någonting sånt komma undan helt enkelt, vilket är liksom passande med tanke på vad den här serien handlar om. Scott då, han visar ju att, då för Tedious Brown att han är också bra på det här med utbrytning och liksom ta sur felor och sådär. Och det, det har, gör han ju bra på främst för att han har ett gäng väldigt avancerade tekniska prylar som han liksom har med sig i en väska. Och det inkluderar också återigen, en sån här så kallad motherbox, En sån som The Forever People hade så det, mystiken tätnar ju det slutar med att Tedious Brown han blev ju mördad av Intergang och Scott Free han bestämmer sig för att, jag först han Intergang-skurkarna då och sen så bestämmer sig för att ta över den här rollen som, som Mr. Miracle och ta på sig den samma kostym som Tedious Brown hade alltså. ja. så att Scott Free är alltså egentligen den andra Mr. Miracle Eh, vilket jag tror inte det är många som tänker på det nu för tiden men tekniskt sett så är han ju Mr. Miracle nummer två Serien som liksom fortsätter med att eh, han, det, det dyker ju upp eh, då, i olika skurkar som, som liksom visar sig vara från Apocalypse eh, och de utmanar då Scott eh, på olika sätt alltså i huvudsak genom att skapa då, liksom, avancerade fällor eh, för honom att fly ifrån det upptagas ju då att eh, Scott Free han har ju någon form av koppling till eh, Apocalypse och, och att det här barnhemmet som han pratar om, det är egentligen en, en skola på Apokalyps. En väldigt brutal skola som leds av den väldigt ondskefulle Granny Goodness. Och hon leder den här skolan där barn liksom uppfostras till att bli soldater i, i Darkseids armé. Och, och det här då, liksom, det, det, till skillnad från de andra, det, är inte, det, det känns ändå relativt subtilt. Är det, att det är liksom skott, han berättar vissa saker och... Det är, det är vissa av nummerna Så får man en sån här små, små miniserie Som heter Young Scott Free Som liksom skildrar hur han Växte upp i, i den här skolan Med Granny Goodness Och här, här måste också då Här är en sån här överlappning För att i det här numret jag nämnde tidigare med New Gods så får vi då veta att den här pakten mellan Highfather och Darkseid när de bytte barn med varandra. Highfathers son, det är alltså Scott Free. Så det var den här sonen som, som Darkseid har. Liksom, okej okay, nu ska du ta hand om honom Darkseid. Ja, då, då ger han honom till Granny Goodness och så får hon utbilda honom till att bli soldat. Men den här då, Skots liv då, på, som vi får se då i de här tillbakablickarna på Apokalyps. Det slutar ju med att han, han lyckas ju fly. Han lyckas ju fly från den här skolan och lyckas fly från Apokalyps med hjälp av bland annat då den här karaktären som den här tiden, Metron. Och även av en rebell som heter Haimon som liksom lever på Apokalyps och är en sorts, under, skapa en sorts rebelisk underground-rörelse. Vi återkommer till honom också senare. Men, men liksom skott han frier från Apokalyps och sedan dess har han liksom varit förföljd ...av olika personer från... ...de här olika elaka gudarna från Apokalyps. Och jag kan också nämna här... ...att den här sakerna skott lyckas fly... ...från Apokalyps, det var ju alltså... ...en del av Darkseids plan. Alltså han väntade sig att jag... ...skott, han ska liksom växa upp ett riktigt hemskt liv... ...så att han ska vilja fly. För att när han flyr... ...så innebär det att då jag är då ju fredsavtalet... Med, ...med New Genesis... ...då är det brutet. Och då kan jag påbörja kriget igen. Så Darkside, han liksom, det här var en del av hans plan. Att jag, nu får jag lite tid att liksom, liksom ladda upp här nu att eh, samla mina styrkor och liksom komma på en ny plan. Och sen så, eh, så kommer Scott Free att liksom bryta pakten helt enkelt. Så att han kan sätta igång kriget igen. Uh, och förutom de här som jag nämnt tidigare så kan jag, Det är några andra sådana av de här gud, elaka gudarna som får Scott Free. Det inkluderar då eh, Dr. Bedlam- Eh, som eh, hans fälla för eh, Mr. Miracle, det är ju att han stänger in honom i en skyskapa eh, där alla människor har blivit galna av Dr. Bedlands paranoid pill. <laughs> eh, det är härligt. Eh, eh, och en annan av de här undergudarna gudarna, det är ju Wurmen Wunderbar eh, som, ja, Ganska mindre karaktär. Han bygger en, en, en väldigt avancerad fälla. Som Scott naturligtvis lyckats fly ifrån. För att det, det är det som är Scott. Det är Mr. Americans grej att fly från fäller. Um, eh, men efter ett tag i den här serien då Så dyker det upp en annan person. Från scots, liksom barndom. Eh, och det är ju en kvinna som heter Big Barda. Eh, och hon är ju ledare för The Female Furies eh, Som är alltså, ska man säga, en enhet i Darkseids armé. Och så hon har liksom också då utbildats av Granny Goodness och hon har nu, nu också långt senare efter skott och lyckats fly från Granny Goodness. Och hon, och, hon hjälper helt enkelt då Mr. Miracle i, i den här kampen mot förföljarna på olika sätt. Och ibland så har hon också hjälp av fyra andra medlemmar av The Female Furies. Mad Harriet, Stompa, Lashina och Bernadeth. Jag älskar <laughs> eh, det, till och från så är de också på, på deras sida det, det hela slutar med att till slut så bestämmer sig då Scott eh, för att han, han ska inte liksom fly längre utan han tänker konfrontera de här förföljarna så att han och eh, Big Bara de, res, och de reser till skott han vill liksom bevisa att jag kan fly från apokalyps på egen hand jag behöver ingen hjälp eh, och eh, när han är där då så stöter han då bland annat på Darkseids personliga lönmördare, Kanto. Som är ju som Apokalyps bästa Pokémon-samlare. Och det slutar med att Scott Han lyckas ju då fly från ett, ja, en avancerad fälla i form av ett psykiskt fängelse. Hans hjärna blir sammankopplad med ett monster som heter Dullamp Men han lyckas sig ur den här psykiska fängelset. Och när han kommer tillbaks till jorden tillsammans med Big Barda och med The Female Furies så dyker ju då Tedious Browns son, Ted Brown, dyker upp. Och det här har inte helt tagit ur ut lusten utan han omnämns i några tidigare nummer också. Men Ted Brown, han, han blir ju deras manager så att de, de ger sig ut som alltså en sorts cirkus helt enkelt, som alltså en sorts supercirkus Alltså Big Barda och Mr. Miracle och The Female Furies. Jag kan nämna så också att Innan då Ted Brown dök upp Så i tidigare nummer så var det en annan person Som försökte bli Mr. Miracles manager Det var en kille som heter Funky Flashman Men han visade sig vara liksom en riktigt Sån här luren drej Och sa att skott och bara. De genomskådade honom ganska direkt Vi återkommer till honom senare också Han låter inte som någon man skulle vilja jobba med Nej, väldigt jobbig, jobbig Figur ja. alltså Självgod och uh, Mr Miracle-serien är ju den tidningen som gick längst. Av de här. Uh, så att efter att den här grejen. Uh, så träffar jag också. Uh, skott och Barda. En, en liten en ung pojke. Som heter Shiloh Norman. Uh, som till skillnad från de andra. Uh, Afroamerikanska karaktärerna. Inte har Black i sitt namn. Uh, utan han, han heter bara Shiloh Norman. Uh, och uh, det är en, en pojke helt enkelt. Som har, vars bror har blivit mördad. Av skurkar. Jag tror inte att det är inter Men det är någon typ av gangsters i alla fall. Så de stoppar ju de här skurkarna då. Och Scott han blir ju imponerad av Shiloh Norman. För han är ju väldigt talangfull om och modig och sådär. Så att Scott erbjuder honom att jag kan ta hand om dig. Och jag kan utbilda dig i att bli en sån här utbrytarkung. Precis som jag. Och det tackar han ja till Shiloh Norman. Så att han blir liksom en del av deras gäng där då. Eh, och i, i sista numret eh, av Mr. Miracle eh, så Scott och Barda, de till slut de erkänner ju att ja, de, de är ju förälskade i varandra det, det är också något som antyds lite grann tidigare men ja, de erkänner att de är förälskade i varandra eh, Och de gifter sig eh, i en, i en som, som där liksom, de, nästan de flesta New Gods både från New Genesis och Apokalypse närvarande det uh, it, it makes sense in context, men <laughs> uh, uh, de, de är närvarande i alla fall. Men uh, samma den avbryts de, de hinner bli gifta, men sen så avbryts det av att darkside dyker upp. Uh, och uh, Skott och Barda, de flyr ju till New Genesis uh, Och Oberon och uh, Shiloh Norman, de, de stannar på jorden. Uh, och um, när Darkseid då, de sista rutorna här, det är när Darkseid dyker upp så. Så, så han kunde inte då stoppa det här bröllopet men han är ändå nöjd för han säger It had deep sentiment yet little joy but life at best is bittersweet och sen så skrattar han ondskefullt och det, det är det sista numret av Mr. Miracle och det, det sista numret av Kirby's Fort World serietidningar under en lång tid här då och man kan säga att temat då i Mr. Miracle-serierna det är det här då att flykten från en traumatisk uppväxt alltså att Scott, han har liksom haft en, en väldigt jobbig barndom helt enkelt och han, eh, han försöker liksom fly från det men han försöker också liksom konfrontera sina plågoandar eh, och han, eh, det är liksom det att han, han vinner, han besegrar sina fiender oftast inte, inte genom liksom att slå dem på käften eller liksom döda dem eller sånt där utan genom att visa att jag, jag kan ta mig ur era utmaningar jag kan liksom, jag, jag klarar de fällorna som, som ni eh, ställer upp för mig, eh, liksom han bevisar för dem att, att han är bättre än dem eh, vilket är liksom en av mina favoritbitar det är när han konfronterar Granny Goodness eh, på slutet där och då säger han bara till honom dry up and blow away Granny Goodness och sen så bara går han därifrån och liksom lämnar henne det är, liksom, det är så han vinner genom att visa att han, han, han är bättre. Jag tänker att den här scenen gick ju i... Det är väl 18 nummer va? Och de andra två gick i 11. Kan man märka att, att den här... Är den, är den liksom bättre på något sätt? Eller kan du säga någon förklaring till att den fick fortsätta lite längre. Jag vet faktiskt inte, men det, det jag märkte när jag läste de senare numren. det kändes lite grann som att Kirby liksom började tappa sugen lite grann att eh, många nummer hade har liksom inget med, med New Gods göra utan det är liksom bara Mr. Miracle han råkar ut för alla skurkar som är orelaterade liksom till, till Fort World och det, liksom, det känns som att teckningarna blir lite lite lösare och lite, inte så många stora rutor och det, det, det känns lite sådär liksom blah eh, alltså det sista numret när de gifter sig det, det är ju väldigt Fint på sätt och vis men det känns också väldigt lite där att Nu gör jag sista nu men jag åker inte med det här längre Så, så att den liksom mynnar ut på något sätt Jag har inte lärt så mycket om Curbys liksom relation till det där Vad som hände där då, men Ja men det var ju flera faktorer Alltså bland annat att DC la ner hans serier Och bland annat att han men vi pratade ju om det lite grann i, i, i historiken där Men att liksom han inte blev behandlad svinbra på DC En, en annan faktor som vi inte tog upp eh, i det var ju att eh, Hans tuschare hos DC Jag vet inte om hans var hur mycket, hur mycket hans tuschare var hos Marvel Men Vince Coletta tuschade väldigt mycket av eh, Kirby's verk Och Coletta var ju känd som en rysligt trevlig människa Som eh, inte var så bra på att Men eh, han var väldigt bra på Deadlines så att han, han, han, han reducerade ofta väldigt mycket av Kirbys verk Genom att liksom så här sudda ut figurer eller ändra bakgrunder och sådär Och det sägs att Kirby liksom han, han hade ingenting emot det För att han ville inte liksom kosta någon sitt jobb genom att klaga Men man kan ju anta att det också möjligen då spelade in I att liksom Kirby liksom tröttnade på att göra fler detaljer Och, och så när han visste att liksom Tusharen kommer ändå ta bort de här detaljerna sen Jag, jag vet inte men... jag han, han fick en annan tushare han, han tushar senare Mot de sista numren faktiskt så att, ja, eh. ja, ja. Har ni något mer att säga om Mr. Miracle-tidningen specifikt? Men den verkar ju vara Jag har, jag har en gissning till att den, till att den Höll längst eh, och, och den verkar ju vara Mer standard superhjälterier Än vad, än vad de andra är Det är ju väldigt schysst av Darksides Underhuggare för övrigt att bara utsätta Skott för fällor så ja. liksom det är hans superkraft att kunna ta sig ur. Är så är så skjuter honom eller så. Utan... nej Men, men jag, jag kan i och för sig i det här fallet så är, så är jag faktiskt. Lite, jag kan ha en viss förståelse för att de försöker också bevisa att vi kan, vi kan bygga en som du inte kan ta dig ur. Vi, vi, vi, vi kan liksom Vi, vi var dina frågoranda när du var, när du var liten och vi, vi kommer fortfarande vara det. De, de vill liksom inte bara döda honom. Utan de vill liksom bryta ner honom. Så att jag, jag är faktiskt ombord på det i det här fallet men så tycker jag det är helt okej okay att de inte försöker liksom bara skjuta honom. Eh, vilket är för att inte förklarar de här som inte är relaterade till Apocalypse men som ändå bygger avancerade fällor och fångar honom. Eh, men eh, ja. Alltså, Mr. Miracle eh, är nog min absoluta favoritaspekt av eh, No Gods och det är inte för Mr. Miracle själv även om jag, jag gillar hans design och hans kostym utan det är just att jag Big Barda är min absoluta favoritkaraktär Jag älskar Big Barda och, jag, och det är liksom så här: jag älskar henne i, i största del i koncept. Jag tycker hon, hon ser cool ut Definitivt. Eh, Och jag, och, jag, och liksom, eh, Hon är baserad på Kirby's fru tror jag, i temperament. Liksom: jag älskar tanken på de två som, liksom, så här, ett superhjältepar. För liksom, alla andra superhjälterelationer är liksom så här: och Lois Lane är kär i Ståhlmann och McClarkent eller är kär i Lois Lane, liksom så här. Men det här är liksom. Ett, de, de är ett par, de, ja. de bekämpar brott tillsammans och är ett fungerande par. Det verkar inte handla så mycket om att de grälar och sånt här utan, utan det är liksom och, och nej, jag gillar verkligen det Big Bard är en av få liksom eh, superhjältar som jag faktiskt har som en actionfigur stående på min hylla dessutom. Jag, jag tänker att prata mer om, om Scott och Big och så Det är också, också en sån där grej att jag, jag kallar inte honom för Mr. Miracle väldigt ofta, utan jag kallar honom för Scott. Alltså det, det... Men ni är kompisar ju. Ja, precis. Han, är... Nej, men alltså, han känns, han känns lite liksom så personlig på något vis. Han känns ändå som relativt mänsklig jämfört med många av de andra figurerna jag har räknat upp. Men jag tänker att vi ska, vi ska avsluta här nu med att eh, den här genomgången med att eh, efter att då, de här tidningarna lades ner då eh, så gjordes det vissa försök att göra eh, fler serietidningar med de här karaktärerna under 70- och 80-talet. Eh, bland annat eh, då New Gods eh, gavs ut, kom en ny tidning där då av som skrevs av Jerry Conway eh, och det gjordes en Mr. Miracle-tidning som skrevs av Steve Englehart. Men båda de här två, de sakerna som introduceras där, de har egentligen ignorerats av liksom nästan all senare desikontinuitet. Jag tror till och med att de sa att ja, det var en av de här andra jordarna. <laughs> <Så det räcktes laughs> och Jack Kirby själv, han ignorerade också det när han senare kom tillbaks. För år 1984 så ompublicerades New Gods-serietidningen som han hade gjort då i samlingsvolymer. Och i det sista numret av dessa så inkluderades en kort serie som heter Even Gods Must Die. Jag ska snabbt sammanfatta den här då. Den handlar om att Orion han kommer till Apocalypse för att rädda sin mamma Tigra som vi nämnde tidigare. Darkseid han har då återupplivat sad och Steppenwolf och Calibac som var döda. Och Mantis också, jag är inte säker på att man faktiskt dog Men vi äh, återblever honom också Han, han var säker på det äh, Det är lika ja. äh, Och det slutar med att Orion han anfaller ju Darkseid äh, Men han blir lurad i en fälla äh, Med då Tigra som bete Så att äh, han blir skjuten av Darkseids soldater äh, Och faller ner i ett stort hål och där slutar den serien och den här serien, det var ju en förserie till en sån här så kallad graphic novel, som DC gav ut sen eh, på 80-talet eh, skriven och tecknad av Jack Kirby igen, som heter The Hunger Dogs och eh, jag ska sammanfatta den, den handlingen också här snabbt, eh, det är ju då att det man får se här är det är att Orion naturligtvis, han överlevde det här blir skjuten en massa gånger och trillar ner i ett djupt hår eh, för att han tas ju om hand av Haimon, alltså den här rebellen eh, som vi pratade om tidigare Uh, och uh, Orion har också blivit förälskad i Heimans dotter, Becca. Uh, Darkseid, han uh, använder då en, en dator som heter, en väldigt avancerad dator som heter Micromark, uh, för att skapa, <laughs> ja, jag vet, jag vet uh, för att skapa massförstörelsevapen, uh, inklusive uh, bomber som han tänker använda för att spränga New Genesis. Och Orion då, han upptäcker att den här datorn, Micromark, den är ju alltså byggd av Esack. Om ni kommer ihåg honom. Alltså han som hängde med... med... Metron. Med Metron, ja precis. väldigt så här, Lite sidokaraktär. Inte så mycket, men han... här får man förklara sig att han den här lilla snälla pojken. Han råkar till en från olycka. Så att hans ansikte förstördes. Så han blev väldigt bitter. Och bestämde sig helt enkelt för att hjälpa darkside istället. Genom att bygga den här datorn. Och det slutar med att Orion. Han blev tvungen att döda Esack. Vilket är... Kanske en av de mörkaste sakerna i Curbys Fort World. Eh, men efter att det har hänt så, eh, så lyckas ju då... Darkseid lyckas ju faktiskt spränga New Genesis med en av de här bomberna. Eh, men den här Supertown som svävar ovanför New Genesis. Den lyckas ju undkomma den här explosionen. Och eh, när då Apocalypse-befolkning som i liksom, ja, är huvudsak är liksom förslavade... Personer som kallas för lowlies eh, men också som kallas för Hunger Dogs. För de är liksom hungriga, de är nästan juriska i, sitt, i sitt, Ja, ja det, det är ett kul namn i alla fall. Eh, eh, de, de, när de ser den här explosionen så inser ju de att eh, Darkseid har ju många fler sådana här bomber. Eh, och de blir väldigt. de det blir utsöndrat som en sorts panik för att tänka om någon av de här bombarna skulle detonera och spränga apocalypsen också. Och det, så att de gör ju uppror helt enkelt mot Darkseid. Eh, och eh, Side själv, han lyckas undkomma, undkomma den här revolutionen eh, och eh, han sticker iväg enkelt och han lyckas hitta Haimon eh, och döda honom. Men Orion och Tigra och Becca då, alltså Haimons dotter, eh, de lyckas fly från Apocalypse och de tar sig då till ombord på Supertown och den liksom fly, flyger iväg ut i rymden. Uh, helt enkelt på jakt uh, som Highfather säger att vi, vi ska hitta en ny planet någonstans ute i rymden och nu, och nu är vi liksom inte längre bundna till Apocalypse Så liksom, New Genesis neogenesis apokalypsen var ju liksom tvillingplaneter alltså i banar runt varandra på något sätt men nu är de inte bundna till det längre uh, och den sista rutan det, det är att vi får se Metron som kommer flyga ner i rymden med en planet dragandes efter sig som han ska tolka som att han ska ge den till, uh, till Supertown och till, uh, till Highfather Uh, och det, uh, det är slutet på uh, Jack Kirby's Fort World Så som han själv gjorde det Jag måste säga här att alltså, tematiken i The Hunger Dogs Den är väldigt annorlunda För att jag pratade tidigare om att Kirby han var väldigt optimistisk På 70-talet Om att liksom, ja, ungdomarna kommer att fixa det här Och det, det, det kommer att bli liksom en ljus framtid men här är det liksom på 80-talet. Det, det handlar väldigt mycket om det här med liksom modern teknologi och dat datorer. Och att eh, det, det, liksom, det har liksom datoriserat samhället och även krig. Att, eh, det är nästan som att han förutsätter det här nu så till, nu pratar vi om drönare och sånt där, den typen av krigföring. Och det här med det har blivit mycket mer omänskligt och det är mycket mer massförstörelse vapen. Och det, eh, det, det är mycket mer allvar och bitterhet i de här. Det, det, det, slut, det slutar lite grann på en positiv tål med att jag... New Genesis-gudarna, de, de kommer att klara sig på något sätt men det, det känns ändå som en väldigt dyster slut på det hela eh, och det kan ju nämnas här också att hela det här slutet det är högst troligt att det var egentligen inte så här som Kirby hade tänkt att avsluta eh, Fort World-historien utan eh, Kirby's ursprungliga plan, eh, vad jag har läst det var ju alltså att det skulle vara en strid mellan Orion och Darkseid eh, där båda de två skulle dö och att det skulle liksom vara slutet. Det skulle vara sådana episka slutstrid helt enkelt. Men liksom DC, de ville inte liksom låta Kirby göra det här. så att liksom, speciellt Darkseid då. Han var ju liksom väldigt omtyckt. Och han, han hade han varit med i Super Friends och så vidare. och så där och, eh, Han skulle använda sig av DC mm. mycket mer. Så att de ville inte att Darkseid skulle bli dödad. Eh, så att hela den här The Hunger Days Det är liksom en sorts kompromiss. Och det... Det, är mycket, det var tydligen mycket sådana fram och tillbaka att liksom Kirby ville göra det här och liksom dels att de stuvade om i sidorna som Kirby hade tecknat så att eh, det, det är lite rörigt det är nästan som att det verkar som att sidorna är lite i oordning och sådär så att eh, det, det, är inte, det är inte kanske det idealiska slutet på Kirby's Fort world även om, och det, det är många som säger att det är en, Dogs, den är inte särskilt bra egentligen. Men jag, jag tycker det är många intressanta idéer i den. Även om jag kan hålla med om att den är lite, lite löst sammanhängande. Det är synd att Kirbys vision av den här episka sagan som jag har pratat om. Att den slutar på det här lite lama sättet får man väl säga. Men det, det känns som att eh, när New Gods dyker upp eh, liksom efter... Det här så skiter man i Hunger Dogs liksom. det är, jag, jag har aldrig sett Dark Side utan Apocalypse Eller alltså, ja, alltså det, jag tror att det som gör är att de, de som liksom säger så att Ja den här, det här upproret det skedde Men sen så tog Dark Side makten igen Och slog ner upproret eh, Och jag tror att när, när vi kommer att prata om till exempel Legends så kommer det vara en del av det där då att eh, Supertown att New Genesis är sprängd i bitar och att Supertown liksom flyttar okay. genom rymden nu, men sen så, jag tror att de kommer, de retconar väl det senare, vad jag har förstått det så. men jag har inte läst så mycket senare sån här New Gods-serier så att jag vet inte men eh, tanken var ju ursprungligen att det här är liksom nya status quo nu Ja, alltså vi, vi kommer nå, senare i den här säsongen så kommer vi att nå, vi kommer inte prata om det så mycket i detalj idag, men vi kommer att nå det som kallas för Death of the New Gods när, när det liksom bestämmer sig för att nu ska vi göra oss av med, nu, nu, ska, nu ska vi ge Kirby det här slutet som uh, han ville ha haft från början. Eh, väldigt eh, underwhelming när det väl dyker upp. Men jag tror att de har gjort det, de det flera gånger. Jag tror att Grant Morrison har gjort något sånt också. Eh, liksom, nu berättar jag en historia som utspelar sig efter att Kirby's historia är slut och så vidare. Det, det, det är lite så här: ha sin kaka och äta den med på något sätt. Ja. Liksom, för just för att Darkseid är så populär så vägrar de. Mm. De kan inte göra sig av med. Man kan inte, man kan inte berätta slutet. Nej det, det, det, det är lite lurigt där för vi tycker ju om de här karaktärerna men det hade ändå varit häftigt om, om Kirby hade fått det slutet att han hade, han hade velat från början. Men, ja. Ja, vi, nu har vi ju sagt ett par gånger att vi eh, ska prata lite mer om, om, om det lite senare så vi ska vi ta en liten sån här, eh, en pick-up här till och, och gå tillbaka till några av de grejerna vi har sagt att vi ska återkomma till. Ja, eh, jag tänkte att vi skulle bara prata lite snabbt. Det, det finns ju jättemånga karaktärer som jag har nämnt nu här. Och det är många av de här kar karaktärerna tycker jag om väldigt mycket. Och jag skulle kunna prata länge om någon, liksom bara deras fantastiska namn och sånt där. Och, eh, som Kirby hittat på. Han var, alltså, han var verkligen sådana här att Han hittade på massor med, med roliga karaktärer i de här eh, Men jag tänker att vi, vi gör ett litet urval av de mest kända eller de mest intressanta här då. Eh, och eh, liksom, ja, den, den största kändisen från Ford World det är ju Darkseid. Eh, han är liksom den överhängande skurken. Och han, han kommer ju vara en, en, en återkommande skurk i DC-serien. Det, det bästa sättet att eh, beskriva Darkseid är nog att han, han, han får beskriva sig själv. Så att, eh, jag ska sluppa en sida här nu från eh, The Forever People. Där eh, Glorious Godfrey... Uh, en av hans underhugga frågar om sådär som att det här med anti-life equation är, är, är, är det inte det bara hitta på liksom är det verkligen någonting som är som är sådär viktigt och där. och då säger Darkseid I like you, glorious Godfrey. You are shallow, precious child, the revelationist, happy with the sweeping sound of words. But I am the revelation, the tiger force at the core of all things. When you cry out in your dreams. It is a dark side that you see. Och det är liksom en hel sida på hans ansikte, alltså. det är... Ja, det är ju liksom det är både coolt och fruktansvärt pajigt på samma gång. Ja, jag kan bara nämna lite snabbt här. Vi pratar ändå om han sådana här Omega-beams. Alltså han kan ju liksom skjuta en sorts strålar från hans ögon. Och de kallas ibland för The Omega-effekt eller Finder-beams. Och det är väldigt kul tecknat att de liksom de skjuter ut från hans ögon. Det som... Liksom böjer de sig och de, de liksom förföljer folk och då, ibland så gör de kurvor bara för att, även om det skulle vara lättare att flyga rakt fram och så gör de ändå lite coola kurvor bara för att det ser snyggt ut eh, väldigt klassisk eh, Kirby grej känns det som eh, och de här strålarna, så de, de kan ju om de träffar dig, de kan ju döda dig men de, de kan också göra andra saker, de kan liksom teleportera folk och de kan då, förflytta folk genom tiden, som vi sa tidigare så att eh, de har många olika intressanta effekter där Det är väl det som Dags är liksom mest kända här superkraft Om man nu får säga det Förutom att han är väl liksom muskulös och mäktig Jag tänkte, vi kan prata lite om, om hans släktträd Eller hans släktskap här då För att han i Kirby's Fort World Så får vi veta att hans mamma Hette Hegra Och hon var liksom drottning på Apokalyps Darkseid han, han lät ju mörda Hegra, eh, alltså han, han sa ju till Desaad att förgifta henne. Det var ju så här att Darkseid då, han, eh, han ville inte vara ihop med den här kvinnan Tigra, eh, men Hegra hade tvingat honom att bli ihop med henne, att gifta sig med henne. Eh, men hans liksom, egentliga kärlek var ju den här Suli, men Hegra hade ju liksom låtit mörda Suli. det var också Desaad som förgiftade Sully och dödade henne. Så, så Darkseid använder hennes lönnmördar till att lönnmörda henne. Det är väldigt så här. Man märker att Jack Kirby var med och skapade en Young Romance-skärm. Ja. Stackars Darkseid, han får inte vara med den han vill vara med. Ja. Alltså det, det, det, det finns någon sorts, någon sorts tragik att Jag tror att vissa scener, det är så jag de, det var liksom det här som fick Darkseid att liksom bli Darkseid om man säger så. Och jag kan bara snabbt nämna att Kirby berättar aldrig vem Darkseids pappa var. Uh, det, det, det nämns aldrig i, i Fort World serien av Kirby men senare teckn serier det skapas skulle hitta på en karaktär som det, heter han heter tror jag han Kan? Exakt. Uh, so, men, men han, har, han har ingenting med Kirby att göra. I, I Kirbys version av Darkseid för att han har liksom en väldigt speciell personlighet han, uh, som jag kanske, det kanske inte alltid framkommer i senare det ses skapas liksom avbildningar av honom. Uh, förutom då Hans mest klassiska egenskap det är ju att när du kommer hem så sitter Darkseid i din förtölj. Ja, det är ett märkligt running gag. Ja, alltså, och det, det händer en gång i Kirby's Fort World att när Orion kommer hem till en av de här människorna här redan, så, och bara öppnar dörren så ja, där sitter Darkseid i förtöljen liksom. Och det, det känns som att implikationen är liksom att Darkseid han, han liksom han bryr sig inte. Han, han liksom, han... han han, han nedlåter sig inte till liksom, att bry sig om de här liksom, små människorna utomkring. Alltså, han gör vad han vill. Darkseid gör vad, vad, vad Darkseid vill göra. Och nu liksom, bara för att det liksom, är med Orion så. Här är jag, här är Darkseid. Du kan inte göra någonting åt mig. Jag sitter i den här stolen och nu sticker jag. Hej då. Och sen så bara liksom, teleporterar han en väg därifrån. Uh, och det som faktiskt skulle bli en sorts running gag i ser att, att folk kommer hem och så sitter Darkseid i fåtöljen. Det, det, det är hans grej liksom. Och det är liksom så som han framstår i Kirby's Fort Worth. Det är liksom att han är väldigt mäktig men han han, han föredrar liksom att liksom hålla på med intriger liksom bakom kulisserna. Han använder sina underhuggare. Det är, liksom, det är hans favorit sätt att, att få igenom sina planer. Det är liksom, om han liksom hamnar i situationer där han måste slåss så gör han ju det men för, han försöker liksom undvika det känns det som. Och han, han, när han slåss. Han, det, det känns att det är väldigt sällan som han faktiskt dödar Alltså sina fiender Han kan ju liksom skjuta sina Omega Beams Men det är ju som ofta som han liksom Han bara skjuter dem och teleporterar bort dem För att liksom Om de inte utgör något hot för honom Om inte han tycker att amen, det, Han behöver inte bry sig om dem här Så liksom, äh, Jag teleporterar bort här. det som, ni, ni, ni, ni får inte störa mig just nu uh, Till exempel Det är exempel en, en väldigt klassisk scen i Forever People Som jag tycker om mycket Det är när han När Forever People liksom konfronterar honom Att nu, nu, nu har vi det och liksom Dagsad han bara liksom han skäller ut dem han bara så här liksom, okej okay, håll tyst och ställer upp rakar ryggen och liksom föräldrar som så chockade som bara eh, eh ja eh, okej okay. och liksom bara ställer oss här liksom på lörda och sånt liksom Dagsad så bara går fram liksom ni, jäkla håriga ungdomarna ni, ni ska inte hålla på så här och liksom, liksom han, han går fram till Big Bear liksom tar tag i hans näsa och liksom bara rycker till den så här och, och säger lyssna tigna prata med dig liksom och sen när han är färdig med det så liksom bara teleporterar han bort dem och så säger han greatness does not come from killing the young och han liksom han, han, han roar sig liksom när, när, när vi pratar om det här happy land det här nöjesfältet som du sa har skapat liksom, Dark Side, han, han, han liksom han bara går ut på nöjesfältet helt liksom, omaskerad bland, bland publiken och eh, alla vuxna alla tror att ja, men det här är ju en kille i kostym han, liksom, han är en del av showen liksom men, men alla barn kan liksom känna av att de de vet vem det här alltså de vet att det här är ja yeah, when you cry out in your dreams de är liksom de kan veta det men men inte de vuxna och dagsa han tycker det är så roligt han liksom han han liksom, har skrattat gott åt det här det är liksom det är så han roar sig liksom när man skrämmer små barn <laughs> och, han, och det här laget med att han han, han förstörde Mr. Miracles bröllop där liksom han bara ja jag förståras bröllop Cool, liksom. han, han gör sådana saker bara för att det är Darkseid Det finns massor med andra Spännande DC-karaktärer Spännande Fort World-karaktärer Som vi skulle kunna prata mycket om Och jag tror att vi får återkomma till dem För att vi börjar märka att det här avsnittet Börjar bli ganska långt nu Men jag tänker att en karaktär som, som, En till karaktär som vi bara måste nämna som jag, som jag nämnde tidigare Som är väldigt intressant just för att ha kopplat till Jack Kirby specifikt Det är ju då Funky Flashman Uh, och det, det var alltså den här Som, som jag sa tidigare en sko, liksom, han, han är liksom en, en skojare, en lurendrejare Som liksom för, försöker bli Mr. Miracles manager Men han lyckas ju inte för att liksom Mr. Miracle och Big Brother De genomskådar ju honom i princip uh, Och han, han är liksom han är framställd som en här riktigt slemmig typ Han har han, han, han är typ en flin, han har, han är flinskallig eh, Och är renrakad Men han, han tar på sig en peruk Och ett lösskägg eh, liksom I början av serien så, eh, och han, han, ja, han, är, han är väldigt bombastisk och Han är egenskär I han han, några rutor så lyssnar han på en inspelning Av sin egen röst Bara för att han, liksom, han tycker, tycker om att lyssna till sig själv eh, Riktigt sådär slemmig typ och, Ja, Grejen med eh, Funky Flashman han är ju Stan Lee Ja yeah. <laughs> uh, Mycket upprörd, Jack Kirby, maskerad uh, parodi på Stanley. Lee uh, är, Nu har jag inte läst särskilt mycket med det Men är det inte så att han har någon slags, han har någon slags uh, bekant i form av någon liten tjänare Som kallas för House Roy Som ska vara någon slags, uh, yeah. någon slags parodi på Roy Thomas Som jag har förstått Roy Thomas blir rätt sårad av Vilket jag mm. förstår Ja yeah och Stan Lee blir också så men det här, det här känns som att det här är liksom Kirby när han är som Arjas när han är som mest förbannad på Stanley. Du, du skapar en här liksom som ser ut som Stanley pratar som Stanley, Lee eh, men är liksom riktigt slämmig affärsman riktigt otrevlig, riktigt svinig eh, och han, han, han kommer ju dyka upp i, i senare desserier också liksom jag, jag gillar honom nu alltså mest när han är, han är den här slemmiga affärsmannen alltså när han är, han, han liksom är representanten för. Han, det är liksom, han måste inte vara Stan Lee specifikt utan han är liksom representanten för liksom det, det dåliga i, i, i serievärlden liksom. han är, han är liksom affärsmannen som vill tjäna pengar på superhjältar och, och liksom inte bry sig om liksom, någon, någon, någon djupare handling eller sådär jag gillar den bilden av, av, av Funky Flashman Jönsson, du, ja, du har väl läst den här nya Mr. Miracle-serien där, där Frankie Flashman är med? Ja, så... precis. Det, men där avbildas han är betydligt vänligare det är ju väldigt tydligt en pastiche på Stanley även där, men där är han liksom någon slags karaktär som, ja han är väldigt han låter väldigt mycket och han ser väldigt mycket ut men han är också väldigt duktig på att prata med barn och han förstår barn som ingen annan liksom och han, han menar väl men han är liksom, så det, jag, jag förstår att du nog hellre ser honom i sitt original, men jag tyckte som, som en, en mer nyanserad bild av Stanley tyckte jag om att kunna se det också. Ja, för jag är att jag har blivit så här lite orolig för liksom att liksom, liksom Stan Lee han dog ju han, han avledde ju och då kom det mycket sådana hyllningar till Stanley och liksom, och det kändes som att det var inte liksom, det inte schysst att liksom göra en elak nidbild av Stan Lee. Men, men jag hoppas någonstans att, att vi kommer komma förbi det här så att Franky Flashman kan vara inte Stan Lee men återigen vara det här liksom, liksom, om en serietecknare eller en serieförfattare känner att han tycker inte om liksom, någon person i seribanschen så kan de som liksom använda Franky Flashman som, som så så representant för liksom, det dåliga seriibrans Jag skulle liksom vilja säga en, en funky flashman serie som har med MeToo att göra sånt där. Det hade varit väldigt spännande. Uh, jag tror det finns mycket som man skulle kunna använda funky flashman till. Uh, att jag bara måste nämna lite snabbt också uh, några av de viktigaste teknologierna som, uh, som förekommer här i Fort World. Uh, specifikt då Motherbox uh, och det är alltså en, en som jag har nämnt den tidigare men det är alltså en liten dator. Eh, som, som används i, i, i Kirby, ser jag, av i Kirby-serie av Forever People och Mr. Miracle den, den är liksom så här återigen att Kirby han hittar på lite grann. nu behöver behövs det någonting som kan göra det här, då, då kan Motherbox göra det, eh, och det antyds ju att den är liksom levande på något sätt och att den är, den är kopplad till The Source eh, och de, liksom karaktärerna de pratar med Motherbox, även om Motherbox själv den pratar bara genom att låta ping, ping ping, eh, och sen så måste jag också nämna eh, en sista sak, och det är ju en The Boom Tube och det är ju alltså en typ av en sorts teleportering, en sorts typ av transportgrej eh, som, och det är ju i form av helt enkelt av en jättestor tub som dyker upp och säger boom! Eh, och det, <går> det är ju det, är liksom, det är sättet liksom, om, om det är som okej, okay, en, en karaktär kommer från New Genesis till jorden hur kommer det hit? Ja, med en boomtub. Och, och det kommer ju också användas väldigt mycket senare säga, som ett sätt för liksom får folk att teleportera sig mellan olika ställen. och eh, Jag tror att Uh, det, det är väl tänkt som en sorts motsvarighet till liksom Marvel uh, asagudarna, sådana här bifrost alltså regnbågens bro så är Boomtube en sorts mer teknologisk rymdversion av det helt enkelt det, det, det, det är nu återigen, det finns massor med, med teknologi som Kirby som har med ofta så, så hittar han bara på någonting och sen så nämner han det bara en gång och sen så dyker han upp igen jag kan väl avsluta med så här, en, en, en fråga till, till våra lyssnare. Eh, ni som har lyssnat på det här nu, om ni tycker att det är någon av de här karaktärerna som vi har nämnt men inte pratat om, som ni tycker verkar spännande. Eh, säg till, eh, fråga vilka, vilka karaktärer som verkar spännande som ni vill att vi ska prata mer om. Vill ni höra mer om The Black Racer eller... Infinity Man eller Metron eller Highfather eller sådana. Ambush Bug. Ja, jag om han är med här, men ja. Lightray och så vidare. Så, så, så, så hör av det. Ja, tack så mycket Fredde för väldigt grundliga genomgången här. Och som du säger, det finns säkert. Hade kunnat prata ännu mer om det här tror jag. Men vi har ju fått mycket information här som jag tror kan vara relevant för resten av den här säsongen men också kanske att kunna gå tillbaka till tidigare avsnitt som vi har gjort eh, där många karaktärer och koncept har ju introducerats i de här serierna. Jag tänker avsluta med att eh, jag vet inte vad vi ska kvantifiera men Fred, <laughs> du får sätta ett betyg på den här. <laughs> ja, det, det, det är, ja, det är hela. Eh, det hur, hur många hur många eh, Don Rickles eh, av fem skulle vi säga och jag, jag skulle nu vilja säga kanske eh, jag skulle sätta en fyra av fem faktiskt för att, och, och återigen är det för att liksom egentligen rent objektivt så skulle det kanske vara en trea för att det, det är mycket som är väldigt löst och det är mycket som introducerar. alltså det finns må många svagheter i den här också som, men det finns också så mycket som är så fantastiskt intressant och spännande och Curb liksom sätt att, att skriva och, och teckna, och så, det är så underbart så att det, det väger upp alla bristerna i mitt blick. så att jag, jag ger den fyra av fem Fyra, tackar för det Då återstår bara för oss att säga tack så mycket för att ni har lyssnat och vi ses samma ladderlaps tid, samma ladderlaps... Boom! Hoj, hoj, hoj! New goals! Hej då! Hej då! Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. the life